Nearly 20 years ago I heard this thing called rock and roll It hit me right between the eyes It left me almost paralyzed I bought me records by the smoke And even then I wanted more I taught myself to reel and jive I shot sure did get it all can i i can drive i can drive why can drive i can drive i can drive why can drive i can drive i practiced never a single day and soon to everyone's disdain i left that mirror on the wall I believe the eyes I'm sure I heard a million signs I must have danced with every <coughs> girl i staden på tisdagen härn. Vilket jag hade annonserat ut faktiskt. Man trotsar det dåliga vädret. Ja, det var mörkt. Och så har man är ju mörka solglasögon också där så det är det ganska mörkt med de här solglasögonen faktiskt det. Öppnat och lite lätt ja lite lätt eh, nerdebär kanske det. Mm. Och eh, den här är svängen inom långsjöta brukar ju ske. Eh, norrut här. Eh, jag kan ju namna slaggatan eh, kaptenen Rensvege. Eh. Idag orkar jag inte upp för kullebacken och ut eh, på Myckelbevägen. Det är <hör> väldigt fuktigt ute oträvligt och rotto blött och ekklytt. Börkt och friska ekklytt. Ja, jag såg väl några enstaka människor. Eh, någon äldre tantar så väl, vilka känner jag på? Inte då på sig. Faktiskt ser det ut att vara över 80 år faktiskt där och är det ganska ganska dötte. Eh, Vilångs ettan och, eh, och sen eh, vad det kanske några enstaka skrete. Eh flockning här några cigarettpaket kanske i mindre där. Jag är med men Ica på så där då. Kan jag handla lite grann nu? På Ica butiken i långsuttan där. Det var väl en och annan kunde så där. Det kom väl in en och annan också där så att trots ett dåligt väder så var lite folk som besökte våran Ica butik där. Och jag menar så att jag gick eh Granhulsvägen och så. Slägggatan tillbaks och så, men jag tar det ganska lugnt faktiskt så jag stannar. Eh ofta så går jag bara några meter och så stannar jag och så och vilar. Tittar runt till det ser ut om det är några människor som ute går i, i dåligt väder då. Om det lyser några lampor i fönster då och man ser några skep i plattor eller likadär. Ja, det var just det. Jag hade ju sett en belysningsstolpe här på Slärgatan som var svart. Men jag tror att den hette... Ja, det är inte lätt när man är trött och ska ha i huvudet. Jag tror att den hette 44... 36, då. Men jag får väl återkomma och titta på de här stolparna. Jag har ju kontaktat kommunen om två andra belysningsstolpar här som krånglar. Men det var en som var svart där den hade 4436 men jag får väl kanske titta igen nästa gång. Och sen Och eh, så var det väl också en belysningsstolpe här på Kapten Arenseg som verkar vara lite grann bigg. Och att eh, ganska nyligen eh, bifostrågen av Meris där som Ikas kök längs yttern hade tillverkat och eh, Kolla det boxen också här faktiskt. Jag ska ha eller lägga ett brev på lådan. Eh jag orkar inte ut idag men imorgon så ska jag hem och väck till någon brevlåda någonstans här och få iväg ett brev här. Det tror det kommer chans i Stockholm men brevet ska vidare upp till Piteå faktiskt. Ett ganska viktigt brev och jag orkar bara ut en gång per dag faktiskt. Det går inte att ha sig utan mer. Det är omöjligt. Vi har ju en brevlåda nere i backen här men det får vänta tills imorgon. Det är ju flera brevlådor också där. Så det är viktigt i första månaden jag får det här brevet pålagt på lådan. Vad är fyran där? Ja. Det är en, en svart kvinna meklade med väldigt vackert hår där. Riktigt snygg. Svart kvinna. Det finns ju verkligen tjusiga färger i damerna, ska man säga. Vilken förneka via datasändning här. Igår hade vi går hade be inställt datasändningen och hade mobil sändning där bak det är tyvärr så att det är lite grann ostabilt med dessa mobila sändningar att den kan krascha och försvinna bort och det kan krångla och pilla man med andra appar där så brukar det ofta krascha och så tappar kontakt med servern och det det är lite ostabilt tyvärr och svänger fram och tillbaka där så att jag gav upp faktiskt, det faktiskt. Vi hade referensinspelning i alla fall och vi har tisdagen 26 november här. Den ansvarige utgivaren heter Gudrun Andersson och våra tillstånd heter Sverigekanalen. Och det var en apparat här som Jag går så den helt enkelt den stänger av sig själv och det var ju då CD-växlare för 25 CD-skivor som funkar i alla fall, och en radiodel. De här dubbla kassetterna hade ju gått sönder sedan tidigare, men den apparaten stänger av sig själv där, så att jag har kopplat in en centrum här, och köpte för mina läger heter Epcete, där jag stigit på för några år sedan. Där var det ju en CD-växlare för tre CD-skivor som är trasig, och dubbla kassettspelare som också är trasiga såklart, men Radiodelen fungerar och jag har fått de här datahögtalarna lite närmare mig så att det kan hålla i själva volymkontrollerna. Där står ju bakom mig där så jag kan inte hålla på mig fjärrkontrollen och sånt för det är bakom ryggen på mig. Det är besvärligt men jag kommer vara ute idag där och... då går i börkt verkstad där och gjort ja, blött och rått och fuktigt och otrevligt här. Ja, jag såg några en enstaka gubbar och så. En gammal gumma och äldre tant. Jag tyckte jag såg några rådjur också i morse. Det var så mörkt, men jag tyckte det var några rådjur faktiskt. Jag korsade Storgatan faktiskt nereför backen här och tog sig upp i en liten skog. Ovanför om jag såg rätt, det gick så fort ska titta till brevbäraren här också. Man gick ner till boxen i tratthuset där så att det hade kommit ett viktigt brev där. Eh så man skulle jag skriva under. Och datasändning är mera stabilt och mobil sändningar är något något ostabila i i i strömmen alltså. Det kan det inte Det är inte ostabilt program tyvärr. Det kan krångla där mycket också gjorde några gånger igår också där. Men jag orkar inte ut dem här och Jag har jobbat här på här och Dörsatte igenda så jag fick väl limnas smörgås och Ja, jag har legat i sängen och vilat och så vidare. Man orkar inte så mycket faktiskt när man blir lite äldre och vädret dåligt. Man det är ganska trött och hängig faktiskt. Man blir inte så väldigt pick, utan väldigt hängig och så. Man behöver mycket natvila och så in eller. Jag försöker att köpa här Joserv. Pappacin Joser och nyttiga saker, Exsol tabletter kan man suga på på natten också där. Och olika drycker som olika former av drycker som är nyttiga. Det är helt enkelt det. Mer mer k shakear och så vidare. Men det får ju stå fram också det så kallt äh, för skåtet. Vi har den 26 november 2019 här. Klockan är 16 i Lomsetten här. Och det lyfter till så i kanalen direkt så i kanalen direkt loggsetta, direkt sändning. Det var ju bara alldeles nyss, känns det som, förra veckan faktiskt. Då var ju du gäst i P4 Extra, så jag säger välkommen tillbaka och grattis. Och tack så mycket. Och då framförallt till denna Gärningpris-nominering. Det var ju ett minst sagt grymt år, 2018. Det var OS-medaljer och alla möjliga utmärkelser. Det var faktiskt årets Gärningpris också. Och så går du och liksom river av ett succéår till. Hur skulle du recensera 2019? Det är ohaftigt sånt här till väder nu en ganska lång tid. Eh, Gråa väder, blött och fuktigt och så. Och åtminstone delvis inte lätt regn och så vidare. Här har bara mark ingen snö och fuktigt. Jag har ju långspel runt igår där och spela in i mobilen eh, mikrofonen i mobilen det. Röstinspelningar och jag minns att jag såg lite rådjur och så rådjur så man får flera ställen i långspön och lite fina hästar och så med varma filtar på ryggarna där <hör> förbi sandbacka i långspön och där är det lite chaskigt och så det är lite trasiga lader som har havererat och fallit ihop och det det fattas glasrutor och det är trasiga glasrutor och portarna till den ladegården har ju gått sönder. Det var strasiga där. Det är tillfälligt med några störar som stöttar upp dem. Har ja, någon gammal skrotbil som en har gått uppströmt och gömt under någon höga och gamla grenar och gädar. Man kan skjuta. Ser ju inte särskilt ut då. Man ser ju väldigt lite människor faktiskt där. Och det är tre elspar, fältsor ligger på backen där i hästhagen som inte är någon hästage längre då tre grenar som är böjda och så vidare. Det ser lite skasigt ut i bieorna där. Det är väl någon punkt gör det är sharp att förbättra ett väg en del vis men det är ju ganska mycket lerigt och egigt och håltål och så. Bevattensamlingar och så vidare. Vi har sågat antor råjur i går i alla fall i Longspen och det är kul. Fötte, det vet man. När man besöker Longspen så får man alltid se flockar med de här fina rådjuren på flera ställen utanför fälten där och så och blir de skrämda så har de ju snöpt <hör> tar de sig upp till trollbo, trollbo skogen. Lite tidig direktsändning faktiskt jag har inte annonserat ut den här direktsändningen alls. <hör> ...kanske jag kan göra lite senare här. Jag har tagit ner... ...tisdagens upplag av Radio Svegot- ...och publicerat den och även på Twitter. Och där kan ni följa mig som tala grundar. Jag ska väl annonsera ut den här direkt sändningen också senare. Men jag har ju inte hunnit med det faktiskt har bettwitter igång på seedatorn här via tillägget i Chrome. Jag ska väl ta och annonsera ut den här direktsändningen på Twitter där. Ja, och där kan ni följa mig så. Dåla Gunnar. Men jag orkar inte ut någon mer idag. Det får verkligen räcka och imorgon kanske jag kan ta med ut på en visare beroende på väder då. Och få, få iväg det här brevet på någon brevflåda. Vi har ju flera brevlådor här så att det får väl lösa sig på något vis. Det är väl det viktigaste i morgon i alla fall. Men jag orkar inte med det idag. Jag följer en massa bloggar och så på Wordpress men tyvärr så måste jag ju slänga de flesta i papperskorgen där jag orkar inte med allt. Det blir för mycket så att säga och det finns en gräns för hur mycket man orkar alltså jag tänker inte. Vi har där för ren inspelning också här. 27 november. Tisdag. Ja, det är väl en Det är kanske är en. Och ja, det är svårt att säga. Mer än 1.5 km i alla fall och så. Om man är ute på mycket för vägen så tror jag man uppbinn 2 km. Hemma långs pemma bra faktiskt så det behöver mer än 4 km där. Och kom där räcker också att man natta rörelsen har tagit över. Västerheten är pastor eh, Solhems vägen där. Det är blommer i fönstren där är julstaker då. Men inte mer. Inte så öde som förr lite det är så 65 rum och så fast de är ganska små de här rummen. 10, 15 och 30 kvadratmeter men det har ju stora samlingslokaler och sån ska möten där. Sändas i Stockholmsnära och det är senare också och datorerna. Men det är ju inte klart det än. Och jag eh... ser mycket som händer så man kan inte ta, ta till sig att hur dagen är. Jag har inte hunnit med att annonsera ut den här direktsändningen. Och idag så köpte jag faktiskt proportioner där med köttbullar. Makaroner som Micaköket hade gjort lokalt bakom någonstans där. Och det är de här små köttbullarna. Men det är gott, men varför har man inte de där största köttbullarna förr? De här minsta är ju ganska små där faktiskt, tyvärr. Jag återkommer jag ska annonsera typ jag gick också att det är andra gången men det är faktiskt det är vi kan väl Ja, jag har annonserat ut det iksönningen på Twitter. Och där heter jag ju Dalagunnar. Dalagunnar på Twitter. Ja, ni kan följa mig på Twitter heter jag Dala Gunnar, snälla stäcka eller söka på Dala Gunnar. Ganska så enkelt. Jag bytte stol också faktiskt där. Till ett halvlöst ryggstöd men det går att få det på plats. Med lite sitttyder och så. Det är grått här då och håller på att fixa till lägenheterna mitt emot på gården här. Det är ett hus med åtta tomma lägenheter efter att Migrationsverket det har gått... Ja, jag minns inte hur lång tid det har gått. Det är, jag tror det är två år faktiskt som det har tomt. Men det är en firma där som håller på och en stor container också bakom där. Så att de håller på att renovera och, och fixa till det. Golvbyte och grejer. Det är ju slitna lägenheter och så. Det var ju tolv stycken totalt som upp tills på asylsökarna här för snart 2 år som tror jag. Jag håller på där och fixar till de här lägenheterna. Och sen skulle man väl ut också i ja, men det är väl inte de är inte klara ännu där. Jag har ju Twitter igång också på Chrome här på seedot. Inte webbadresser utan tilläget Twitter. Och i principar idag så lägger man till ytterligare personer som man följer där. Så finns det ju följa mig på Twitter så heter jag ju Dalagunnar. Och här finns ju alltid ifrån vanliga privatpersoner som tycker till och amerikas president eh gubben Trump och ja det är BBC OS är så hade det en salig blandning det Aftonbladet stora och små medier och alternativ medier då privatpersoner och det är en salig blandning ja Det är halvdunkelt och så jag har jag inte tent att ta lampan men det är ett skönt ändå. Det mörknar ju snart i korta dagar det blir. Det snart mörkt och det är bara kortare i dagarna. Så det är brist på solljus verkligen här. Det är grottigt. Ja, blött och rått och fuktigt igen. Och alldeles surt är marken här. Tyngblött, lerigt och gegigt. Det har ju kommit en ordentlig regn här på sommaren och hösten då så sen kom det vintern så försvann fort och sen har det varit men det har varit så farligt med regnet direkt. Det blir ött och fuktigt och rått och is och dimma och så är det grå väder och tråkigt. Korta dagar och snart det blir det mörkt igen och sen på morgonen hemma ser ut och då är det är fortfarande mörkt. Jag försöker fylla på i alla fall på i det här med Nyttiga drycker och juicer och så vidare, yoghurtar och såna här olika, ja. Nyttiga saker som är nyttigt och så. C-vitamintabletter och dexosoltabletter som man ligger och suger på där på natten och så. Jag fick i alla fall en vandringstur igår, en röstinspelning runt Långspil. Ja, det blir lite längre än lång, Långsjötan i alla fall, för det är en fyra kilometer minst det. Det står att prisatippen ska stängas den här. Stora återvinningscentralen där faktiskt. Det har ju inte varit men jag minns mycket väl den. Jag var nämligen nedanför där. Och delvis också inne på militärt område ganska mycket där. Försvarsmaktens område där och så. Och, och nedanför den där stora soptippen och allt vad det är ute i Brista så är det ju vattendammar. Där. Utanför militärt område är det precis och där är det två vattendammar. Det är även en vattenbäck också där. Jag hoppas inte att det var smutsigt vatten från från så upp tippen där det brista. Det är ju brista fjäll. Det är höga där det ligger högt. Där tyckte man elda det med med timmer och så åt. Det kommer ju timmerdå också där. Det finns ju det farten som eger och det kommer ju då dels kommer det tåg med flygbränsle där från Gävlehamn dagliga tåg. Det 17 stora tankvagnar och det är Green Cargo som har det avtalet och de frakter från Gävlehamn med två dagliga tåg. Det tar cirka 3 timmar att lossa den här. Tågen och lok för han kopplar bort sitt lok och åker upp i norra änden den där tar han ner strömbrotttagarna och sen så utför man då driftning av elströmmen lokalt. Så för han bryter strömmen i området här. De 16000 volt kopplas bort. I fall det skulle uppstå någon form av gnistor för det här är ju verkligen brant farligt. Samt han tar ner sina strömbrotttagare och från skiljer helt enkelt elströmmen i kontaktledningarna. och sen är det är så det är personal där från ett företag som kopplar eh tjocka kablar och slangar kanske man ska säga till de här stora gröna tankvagnarna som är 17 stycken faktiskt och enligt de uppgifter så skulle ta cirka 3 timmar att lossa alltihopa. Varje tankvagn innehåller ju väldigt mycket faktiskt där. Och tydligen tar man prover också först tekniskt av kvaliteten och sen går det faktiskt i en så kallad pipeline. Det är ju helt under marken nu. Och det här systemet ersatte faktiskt 68 stycken tankbilar som förrget åkte ju rakt genom Stockholm med flygbränsle. Eller flyg eller fotogen är det väl kanske va tror jag. Jag tror man har börjat att blanda i också lite annat i det där faktiskt delvis nu. Det var ju som 68 dagliga tankbilar genom Stockholm. Som ersätts av båt fraktbåtar, tankbåtar alltså till Gävlehamn man fyller upp enorma lager och green cargo kör godstågen då från jävla hamn. Det måste ha brista och för så var det ju inte någon kontaktledning nere i jävla hamn och så. Man var tvungen att växla först med dieseloktare. Då vet jag vet så har man väl byggt om och byggt ut och rustat upp järnvägen i jävla hamn och Och ja, det så kan man köra med elok el också, vända ner till hamnen nu. Förr var man tvungna växla med dieselok först. Det är alltså 17 stycken tankvagnar där. Så har mycket mer väl minst faktiskt där. Jag brukade gå ofta där genom militärt område. Det hade ju varit infanteri 7 skolan, men det låser ju ner redan. Ja åra 60 åt kanske där typ då försvann ju det den gamla militära verksamheten försvann ju då eh och sen när man gick ut från militärt område där mellan skogen där på Nastegengedalen och Rosesberg så gick man helt enkelt på Krokstadgård och på lördagsmorgonen så stod ett tåg inne i Brista där i depån där och man höll på med dessa slangar att tömma och låtsa dessa tankvagnar 17 stycken från Green Cargo från Gävlehamn och det skulle som sagt få ta cirka tre timmar att låtsa dessa tankvagnar som är gröna och det står Green Cargo på dem ni har säkert sett dem om ni har befunnit er på järnvägen mellan Gävle och Brista i Märsta och sen så när allt är klart så kommer föraren att driftsätta kontaktledningen lokalt så att det blir ström i kontaktledningen igen och sen tar föraren upp strömavtagaren backe mot tågsetet och utför bromsfroning det. Det var radiostyrda lok också där och och eh, kontakta fjärren i Stockholm där och be er att åka mellan Brist och Jävle. Med dessa tomma vagnar och jag har en bild någonstans faktiskt. Något digital och eh, där har jag fått att eh, ett tom eh grön kalk och tåg. Alltså man är på väg ifrån Brista till Gävle. Och tåget passerar just under en liten bro faktiskt där man kunde gå under broar gåande alltså. tommtåg för några år sedan som jag fotograferade med där man ser loket då. Och sen ser man den första vagnen bakom där. Det är de många som har sett de här gröna vagnarna som åker mellan Gävle Gävlehamn och Gävle och, och ner mot Brista där. Det går innan blir en två såna dagliga tåg där. Fyllda med flygfotogen flygbränsle och jag tror att det är lite utblandat också nu mera delvis va. Med annat bränsle också i där lite miljövänligt i och antal procent. Och sen går ju de här tågen tomma. Bristar mest där uppe till Ävde. Det ska vara två såna dagliga tåg där. Alltså det är alla dagar i veckan faktiskt. valit ett litet minne. Ja, jag nämnde ju be... Brista tippen där eller? Återvinningscentralen ska ju stängas där. Vill komma upp med en helt ny och för att eh... värmeverket Brista där byggdes ju ut till Brista 2. Blir ju en stor sån här panna med skorsten och Jag minns mycket väl att han kom med timmerbilar och ibland så kom det även timmer tåg faktiskt till den här tåganläggningen. Det var nämligen ett spår på sidan där som gick ut i ett stickspår utan kontaktledning ifrån. Eh, man var ju tvungen att ja, gå runt med loket och backa ner de här vagnarna att lasta dem med timmer. Och sen fick man lossa då timmervagnar och lasta på timmerbilar och frakta upp till värmeverket. Det byggdes ju ut för ett antal år sen till prisat 2 faktiskt. Jag tror han ser det också när jag flyttade. Med nya vattendammar i Stelengedalen och man fixade också den här Rosesbergs bäcken. Och och byggde väl en viadukt över över från Norrlandsunda vägen också så. Byggde man ju en helt ny vägförbindelse med en viadukt över järnvägen. För att få ner all trafik där via den gamla returvägen där som var lite som belastade ju trafiken ganska mycket i Vallsta rondellen med timme bilar och annat. Sopbilar och så upp bilar och så smokt upp där. så det är en annan lösning där faktiskt. Vi har minst mycket väl i alla fall när jag flyttat det kunde se upp till Vallsta vägens backe och jag kunde se tydligt de här nya vattentammarna som förutop hade byggt i Stedingedalen för att rena vattnet och så. Och man kunde se också att de hade byggt ut värmeverket ganska nyligen då faktiskt. Det var ganska nytt. Det nya värmeverket prista två där faktiskt. Så att det eldas väl med timmer och annat där faktiskt. Det bearbetas väl kanske till till träflis någonstans, men det kommer ju som timmer. Men det är klart att man inte kan stoppa in timmerstockar i men det är väl en anläggning inom pristaverket där som bearbetar timmerstockarna och skogstimbret till träflis helt enkelt där. För det kom ju med timmerbilar och timmertåg väckst. Det där verket brista. Brista ett och brista två. Och så har man väl en anläggning någonstans där sån. Bearbetar det hela ett lokalt sågverk eller vad jag ska jag säga och utvinner då då träflis av det hela faktiskt där. Och det här är ju fjärrvärme då som produceras. För eh, med sikten av kommun och upplandsvespe faktiskt där. I alla minsta man gick där tillifrån och, och eh, Krogstagård där så var det. Det måste stolpar på. Med förkortningen för fjärrvärme det. Så det var ju nergrävt under. Och där kunde man ju se bort eh, till Stora Boda den här äh, äh, stora boda ja. anstalten som ligger där borta i Rosersberg kunde man se där borta i dit sätt ja teknik och sociala medier så att det syns väl mer de här kanske motsättningarna som finns än vad det har gjorts tidigare. Mm. Jag vill bara formellt säga att den här boomen är väldigt om du tillhör jag ändå inte den här åldersbandet 40-60 64 jag är lite yngre än så men men jag skulle inte komma någon vart jag i när det gäller teknik om inte jag hade unga människor omkring mig så jag vill säga skyll tacka för det. Ja ja precis. Det kan man ju också göra. Jag passar på att ja. min av någon börja håna mig allt för mycket. Tack snälla Evelyn Jones redaktör på dagens nyheter för att du kom hit och räddade Tack, Jappan. Tack. Ja, man kunde ju se bort. Ja, jag har ju cyklat förbi där. Ja, många gånger. På slottsvägen där. Sommartid nu. Jag har sett den här storboda. Anstalten och så. Jag tror det var någon som lyckades rymma där i Svån. Men det har gjorts också ett stort antal, eller stort, men det har gjorts ett antal försök att rymma man har åkt fast. Det ligger ju en eh kriminal eh kriminalvårdsanstalter. Och det menns också run, runstenar också där. Mitt platserna så. Och, det var ju så att räddningsverket hörde ju faktiskt där. Åtminstone det. det fanns ju någonting som hette eh statens räddningsverk som var beläget i Rosersberg, men det den menade heterades ju faktiskt dock det som sköjde där mins jag tydligt i Rosersberg var ju att eh, polisen för polismyndigheten hade faktiskt flyttat verksamhet från Tullingen där gamla flygplatser som var nedlagd de militära där till bostadsområde där som byggdes och då successivt så flyttade ju då polisen sin verksamhet för för för utbildning och övning. Alltså polisens verksamhet för utbildning och övning flyttades ju upp till Rosersberg där tidigare rättverket hade varit då. Eh exempelvis de här hundpatshullarna. Och så fick en stor träningshall också där. Och jag vet att senare har också tullverket också kommit hit faktiskt med övning också där i området där. Och en bit ifrån i skogarna där så är det faktiskt militärt område också där. Fotel ut det är försvarsmaktens område och så. Så minns jag minns ju mycket tydligt. Man minns ju ganska mycket faktiskt, där man bodde ju ganska många år faktiskt här på Sleipdigt i gatorna i Allsta och när jag ärste och, och siktade i kommun 95 till 2011 så det var ju faktiskt nästan 16 år det. Alltså det är klart man minns det ganska mycket faktiskt det. Ja det är fördraget överallt. Jag kan inte se ut eller in. Ingen kan se in och jag kan inte se ut och så. Det är överstartades mörkt där ute och tvärtes där. Det är grått, dåligt ljus, skenvalt. Men äh, man får försöka ta sig ut på en liten äh, daglig äh, morgonpromenad äh, och få lite frisk luft. Den här luften är otäbli verkligen där det är ju så fuktigt där ju ungefärsmat kläderna var dyngsura helt enkelt det. Man gick omkring med kläder som inte torkat. För luften innehåller ju enorm befuktighet där. Det är ju alls fuktigt ut och rost och surt i marken och otävligt där. Det var väl inte så farligt men nederbörden där och så. Ja, och hon gick med ett paraply ifån Loppi som hon hade lagt där med det. Pobrit, det är så farligt med den biten. Ja, det gömste plattformen också där. Folk tillbaka var lite belysningslampor här som man måste anmäla. Det har anmält eh två stycken till Hedemora kommun också när det är en som är släckt här. På Slärgatan och jag minns faktiskt inte det nu om det var 4436 om den hette. Jag får väl låta det komma och titta. Jag var lite trötta så att jag har nog tappat bort vad det hette men jag lysste med mobilen mot den här stolpen det står ju mer det är ju dekaler på stolpan här. Man har gjort så att man kan anmäla genom att uppge ett stolpnummer. Jag tror att det var 4436 som var helt svart lampa där och sen var det väl även ja 4422 kanske som och ha lite glappkontakt i den här gula belysningslampan. Men det blir ju fler tillfällen och jag ska väl undersöka vad de här två belysningstolparna egentligen hette nu faktiskt för att jag tror nästan att jag har glömt bort dem. Och hålla på att pilla på mobilen och sånt i anteckningar det kan jag inte hålla på, på med det. Jag brukar ha i huvudet där men jag var nästan säker på att den här så cigarlampan hette ja 4436 tror jag. Och lappkontakt var det i 40 422 kanske. Ja ja, jag får väl kolla förbi där fler gånger då, undersöka vad det var för nummer. Ja den här svarta meklaren på fyran, kvinnan där är ju faktiskt ruskigt snygg. Jag ska man inte förneka faktiskt det finns verkligen det finns ju fula det finns ju fula svarta kvinnor också där för feta och fula. Ja med dubbelhaka och klås är god nå. Chockis har då fet knoppar och så men det... det finns ju riktigt snygga. Utländska damer och så Jag tyckte mig se en indisk brutta också där på Esthers landsdagar. Eventuellt var det väl han, den skickiga gubben. Mattias Karlsson har ju träffat en indisk kvinna där faktiskt då. Om det nu var hon så, då var hon ju verkligen finare. Ja. En del annat, kan jag säga. Men det är ju gråveter och så... Det har väl varit tämligen milt. Men det är väl lite mer skila på gång. Och vi har haft en lång period faktiskt med. Bredvid det där som man säger alltså barmark, ingen snö. Allting så ut och blött och korta dagar och fuktigt och is och dimma där. Jag var ju långt, jag kunde inte se mycket där, det var ju. Sikten var dålig faktiskt där. Man såg inte långt direkt. dålig sikt. Det ligger ju tjockhet i att dimma över bergen här. Och fuktigt och otrevligt och så. Men det kunde vara värre faktiskt det. Man ska väl kanske inte vara ute för mycket och för länge i den här otrevliga luften faktiskt för att det är ju så fuktigt och otrevligt verkligen. Det. Men en promenad att komma ut i alla fall en sväng. Vargemor då är väldigt bra faktiskt. Det har ju stått på det här eh två sverigesadio och så. Att det är verkligen bra för kroppen att få komma ut och röra lite grann på sig där för man stenar höger till faktiskt det. Det är ganska dött faktiskt här på morgonen i Loxjöten och man kan väl se några enstaka där som sitter och tittar på stora skärmar, TV-skärmar där som är på väggarna och skor i kontot kan vi nog räkna in 90-talsgruppen drängarna och älst i år är faktiskt Torsten Flink som är tillbaka i tävlingen. Han brukar ju också få en hel del rubriker oavsett vad han tar sig för, men vem vet, han kanske lever upp till sitt eget råd som han gav till de unga artisterna när jag träffade honom nämligen take it easy. Ah, mm, tack Carolina Noreen. Första deltagningen blir 1 februari och programledare det gör David Sundin, Lina Hedlund och Linnea Henriksson. Nästa säsongs stora musikal satsning på Malmö Opera det blir Funny Girl med Sanna Nilsen i huvudrollen. Don't tell me. Må får försöka att leva upp sig på olika sätt. Vad för min del så är det en liten, uh, en liten morgon tur eh en liten morgon med promenad uh, helt enkelt här inom långsittan och jag tar en stund faktiskt då. Tar sig ut här då. Handlar litegrant på ICA så jag hade med mig en ICA påse där. Ja, jag hittar väl en höleburk idag faktiskt också där. Sådär. Som... Intresseklubben kan notera faktiskt och det var ju något cigarettpaket och lite småskrep som plockades bort och man såg vad endast enstaka människor som rörde på sig här. det är ju ganska så dött i långsiktet lite bortglömd ort som ligger lite avsidigt från de stora Eh Stefan är faktiskt in mot riksdagsledaren Emma Karlsson Lövdal läggs ner. Hon var misstänktfull. Men jag möter faktiskt en kvinna som vi har mött några gånger tidigare. Och den här kvinnan har jag mött faktiskt på samma plats eller samma ställe på eh Granhulsvägen. Jag tror att hon är på väg till lika butiken. Hon är ganska ung. Lite kortväxt. Har 22 år ingen massa på huvudet och har svarta trådlösa hörlurar på huvudet och är väldigt snygg och fin faktiskt där. En ganska ung kvinna ktyp sig om. Och det är lite märkligt också att man möter den här kvinnan på samma ställe på Granhulsvägen där. <laughs> ja. Det är massa ju aldrig speciellt mycket människor i långsittande kan man inte påstå utan det är ganska dött där är ja, lite dött. Eller mycket dött faktiskt. Så ödsligt här. Och så var jag. Ja, på morgon ser man väl kanske några enstaka barn som är på väg till Johns på skolan där. Jag tycker jag såg en sen kommunal bil också, någon hemtjänst som besökte någon gamling där med någon vilda. Men så en sån här ramp för att kunna dra. Ja. Jag jag stolar eller renatorer. Det är lite äldre människor som har hemtjänst, service där. De behöver hjälp med lite städning och så vidare. Och gärna ansvarar vi till speciellt mycket koll och rapportera om långsitta men jag kommer ut i alla fall då. Fick min lilla promenadtur faktiskt från Borån kulorna, nej, det är fotbollsförbundet. Och det här beslutet på Och jag har köptat in en tidigare stereoanläggning där. Från Seter en, en en en centrum som köptes till lägenheten i Seter. Då hade jag så från början då CD-växlare för tre vanliga CD-skivor alltså. Vanliga musik CD-skivor alltså i 74 minuters speltid. Och med hjälp av fjällkontrollen där så kunde han ju då skifta. Ja. Och även på fronten styra men, och kontrollera men nu den den ser det växeln. Ja, ser det växeln är ju kaputt sen länge. Jag minns inte när det gick sönder faktiskt. Man vägde bara fungera plötsligt och man kunde ladda tre vanliga CD-skivor i den där CD-växlaren. Och sen från början så var det ju dubbla kassettspelare. Och inspelning också. Både den till vänster tror jag det var. Där kunde man spela in nu faktiskt det. Så vad ser det växlar det för tre CD-skivor och så har det dubbla kassettspelare och en radiodel. Mm lite olika equalizer inställningar där och så ja men det är ju bara radiodelen som fungerar där. Och det står bakom ryggen på mig också så att det går inte att hålla på trycka här med fjärrkontrollen för det kan jag inte se det är bakom mig så att säga. Jag sitter ju fram fram framåt den här. Här ser ju rått. <skratt> Victor och Rosan stramat på tol på trafiken viskar. Kan inte brynes för att han kanske inte skulle stå på plats i hela laget men nu är det klart han blir kvar i USA. Brynes får titta. Men gör ra gör det delen fungerar helt enkelt det. Och det var tyvärr en annan teknisk sak som var köpt i Märse centrum för många år sedan. Och den radioaffären gick i konkurs. Jag tror det hette audio-video och det var en pionjär med dåliga högtalare. Och så var det cd-växlare för 25 vanliga cd-skivor. Det är bläckassettspelare med inspelning på den ena och en radiodel och man kunde ställa in varje radiostation i minnet. Det var styra med fjärrkontroll eller via fronten och den apparaten fick ja nånting blev helt galet och jag märkte att den var avstängd. Och jag trycker power och den stänger av varsäg själv efter bara några få sekunder och istället för on så står det off. Och så är den avstängd och så trycker man power och den startar upp. Ja, men Efter bara några få sekunder så står det på off. Och säger den avstängt helt av, säger själv faktiskt. Mycket lustigt då märker det man. Det var glömma bort den och den är jättetung och den orkar jag inte slänga och så står den upp hela apparat som är nog trasig tror jag och bara för där. Men det får det stå och skrapa. Jag behöver nämligen lyssna lite igen. Jag har en radio till vänster som är inställd på P1 då. Jag behöver kanske lyssna lite igen på Dalarna radion eller Djävleborg här och så för att få lite lite om det är något intressant de säger då. Lokala nyheter och så där. Annars kör man ju bara så där men det kan jag inte lyssna på i sanning. Nej, jag måste lösta på mig själv i direkt signalerna. Det är komplicerat allt. Det går sänds passar mycket nu så att jag har ju slängt det är väl bara hälften kvar nu av grejen här. Jag har ju slängt enormt. Kaputttrasigt. Se allt mindre antal apparater som fortfarande fungerar faktiskt här. Men man får försöka i alla fall att ta sig ut kommer å köra den här på en liten morgon. Ut från en av i alla fall så att man har i alla fall varit ute en sväng. Det går ju inte att säga exakt hur långt avståndet är och så, men det är ju på asfalt. Ja, inte bara asfalt, det är stannar lite grus här uppe. I backen och så men mest asfalt. Jag tycker inte att regnet var så farligt faktiskt där. Det går att överleva. Så man får lite frisk luft och kroppen får komma ut. Och röra lite grann på sig. Jag går i min egen takt också. Jag stannar ganska mycket faktiskt. Om ni skulle se mig så är det nämligen så att jag går bara en liten bit i taget därför att kunna orka mer det hela. Det finns ingen anledning att vara så bråttom utan jag stannar ju till ganska mycket faktiskt och tittar och så. Nu har jag några grupper där som eldar inom skorsten där det luktar illa i slaggatan, är det någon sur ved det är någon veaspis ja en sån här grå rök och det är ju inte nyttigt faktiskt, det är ju giftigt det där ved eh, eldningen är frågan om parkeringsplatser ständigt på tapeten och senast förra veckan så invigdes en ny centrum nära gratisparkering och dit skickade jag min kollega Christian Bruse Bolinder Jag i Bollnes är det än så länge gratis att parkera och just nu så står jag på Schenströms parkeringen. Det är alltså den den nyaste, fräschaste, senast byggda parkeringen i Bollnes som invigdes jag tror det var så sent som förra veckan och redan nu så är ett 20-tal bilar som står där här. Får man alltså stå 24 timmar om dygnet helt gratis. Ungefär en så i så där ja, 100 meter till stadshuset i centrala Bollnes. Som är med mig har jag samhällsplanerare i Bollnes kommun Tony Stark. Hej Tony. Hej hej. Flera nya parkeringar i Bollnes centrala delar har ni byggt. Vi står ju just nu på en av dem som som sagt, varför bygger ni nya parkeringar så här? Ja, ja, det här är en parkering som vi har ställt till ordning framförallt utifrån att McDonald's etablerades här för då försvann det ju 70-talsparkeringen där. Och i och med att den här parkeringen fanns redan i detaljplanerat så har vi liksom fräschat upp den. Och så att, ja, med belysning och gjort en tillgängligare med gång- och cykelväg så så att det är ju det är inte inte blir fler det är mer att vi har ändrat om lite i i i parkeringens situationen för tidigare var det en en grusplan om jag får kalla det för det nu syns du att det är marknadens utskottet för att det här inte är bra för att eh, MKD har ju gått ut och sagt att eh... Då med förutom en kvävningsmetod att Nej, de har man inte kommer inte med ägget till okay. det. För det som händer är att ägget ska bara locka dit fisk så Aha. det är någonting i ägget som fisken gillar. Okay. Det är väl bara att den känner av här är mat. Flavor. Ja, och det är det är som den här personen gör sen det är att den häller ner Mentos eh äh, i hålet och eh äh, läsk. Eh äh, liksom cola för då blir det ju som vi alla vet en här explosionen. Nice. Men det som händer i hålet är att eh vad jag då har också läst mig till och researcher Filippa som har briefat mig så är det ju det här med syre och eh, koloxidprocess. Eh, alltså det blir en syrebrist i hålet. Allt syre tas upp. Det blir den här eh, kolsyresprut i substratfräset. Uh -huh. Och det här gör att det är lite som att fiskarna kvävs där inne och då måste röra sig mot hålet och öppning typ för att på luft. Så det som händer då är att de de vill han... inte ha luft. Ja men de lever ju alltså behöver syre på något vis. Och syre jo, okay. finns väl i luften ja. om allt syre borta från vattnet så kanske mm. de något åtminstone försöker ta sig dit där syre okay, okay. finns mm. i luften. Men eh och det som händer då när han helt i den här snubbenen helt i alla de grejerna det är att han sträcker ner händerna. Och då är det, det spratt sprattligg i lerhålet och uppkommer en jättestor tjofisk. Mm. Eh och sen så liksom gör han det här som sin så fiskmetod. Eh och då så pratade jag om det här underlåten av Victor som blev bara det här är fake. Sa ja. du då? Alltså jag jag har förstått det här som att det är fake, men jag har mm. bara sett ett kortare klipp ett här långa klippet. Fast sitter du vid 11:34. Ja, då sitter jag för då gräver han ett nytt hål mode säger det från början. För i andra hålet säger det bara att hål en eh, kille från Thailand sticker i sin arm, sliter upp en jävla torsk kan man säga. Vad fan hände här? Mm. Eh uppenbarligen fake men det här klippet så gräver han ett tål han gör processen och kan få ut mycket mindre fiskar hm hmm. mm. hm svisst slamkul krypar liknande fiska malar ja, men det är som säkert. att jag undrar varför man skulle fejka eller så vad för att det är roligt internet är väl fullt av absurda Mm, men det är också fått många som ni till den här skoj. alltså då måste man ju göra ett som ett annat hål och trycka in fisk via den här fast det är ju gävf hål och tryck ner fisk eh fyll med lera och sand och sen så gräver du lite i det så står upp fisken sen. Okay. Nej men för grinet för, för känslan då när du bara så här det fejkat. Aha okej okay, då har han grävt ett hål hällt ner lite dum fisk som han bara sänker till alltså, upp liksom alltså som man alltså vanlig flodfisk såna med mustasch. Ja att det inte hänger ihop med någon himla flod och att de kommer naturligt dit. Men sen så har det här också varit uppe på Reddit eh och då har de ju diskuterat och det är någon himla doktor blabli blou eh som är en en naturperson på något vis som har gått in och sagt att det här ska vara på riktigt. Ju även doktor blabli blou jag jag mm. så direkt tror jag på det. <laughs> jag sätta tidschema på den och och göra testa hur det går innan man börjar riva upp för mycket. Jag har gått så långt så att det det kommer det vara svårt och vi vi tror inte att det går att återställa på något sätt utan bara att man tar tag i det och liksom gör det i en rimlig takt. Det det är mycket det vi är ute efter. Sista valt har lite kort Johan, hur mår du själv i den här processen? Som du säger, det är mycket tur här fram och tillbaks. Ja, och och det känns på ska jag säga. Jag känner att mitt huvud börjar bli väldigt mosigt. Jag har jag har svårt att hitta namn på familjemedlemmar och såna saker så att det, det är klart att det är på, men men vi fortsätter att jobba. Johan Eklund, SD-fackets representant här i länet. Vi pratar om arbetsförmedlingen. Tack för att du kom hit. Tack. Vi kommer tillbaka med en black. Fyrande. Fyrande. Fyrande. Fyrande. Fyrande och vad låt den heter. Fyrande i klassvalet är superlikt. Patrik, hur mår du? Jag mår rådande. Undert. on the dance floor i was high and you were bored i ate for a light and you thought oh i like her going back to Ohio, back and forth the we go for nothing left forever now ja luften det är rått och blöt och fuktigt och lurigt. Ja, nederbörd är väl inte så farligt. Det blir måste väl inte faktiskt direkt eller faktiskt där och slippa snö och så. Det är bara marke faktiskt. Det tycker jag står om sånt på Sverige så där att det är väldigt bra att ta en liten promenad. Är lite molnigt från enad har jag tänkt där och komma ut och röra. På så där jag mötte en enstaka. Eh det kom en storig gubbe där som var som en hulk, halmlång va. Det var 2 meter lång typ där och kraftigt byggd då. Han sån ass lite ilsken ut och lite farlig faktiskt den hulkiga gubben där. Man vågar säga hej till faktiskt Stökar så var ilsken. Asså han är hård ut faktiskt där. Ilsken och hård och lång. Och stor bias också. Han måste ju väga mer än 100 kg där. Ja. Så en riktig eh, biasig gubbe. Ja, han får med dem hulk då visst där. Han kanske blev fälldan huggit i skolan tror jag. Då så gick han hem till huset igen där på hyttgatan. Ja, såg lite hård ut och så. Hur stor är du, Jesse? Men det kan man ju inte veta, Han kanske var snäll. Men jag så hälsstilla lät honom passera förbi där. därför Miriam Bryant Black Carr och man blir sugen att göra någon fina häftiga övergång till Christian Bruse Bolinder och parkeringar med den men jag avhåller mig från allt vad sånt heter och in med rasiga steg så har Jimmy Ros nu kommit in när vi fortsätter att ställa på Christian Bruse Bolinder eh och det rör upp med tränare ja, det har rörits med tränare i Jävle IF skulle man kunna säga om man tittar några år tillbaka. Och precis för inte en stund sen så kommer skedet att nuvarande tränare Marcus Bengtsson lämnar eh, tränarjobbet som ja i Jävle IF divisionslaget. Eh Jag läste Jövlievs hemsida så har man förd förhandlingar om en eventuell fortsättning men inte nått i mål så nu säger föreningen att man ja, tonar vidare med andra alternativ. Eh och att vilka de alternativ? Säsong för bara några timmar sen kom ju det oväntade beskedet att IK Brage står först i kön att bli erbjuden en plats i Ja, vi ska ta massa sport men jag det inte är sporter. Det tycker ju inte nog kul. Sportter håller jag inte på med, men jag försöker ta mig ut i alla fall och röra på mig verkligen där och Bandningsturen var i alla fall tillbaka igår. Men vi tar röstinspelning där är ju långsinn. Där får man alltid se lite rådjur då. Lite eh äh, gårdskatter då. En tupp och höns som säger kukka liku. Ja i alla fall ett äh, tupp. Och lite hästar och så rådjur då. Ja, ja sommartiden är mer då är det på de gör koser då. Och fåren från Lagabacken är på besök ibland också där till slutet då. Vi betar av. Och... Lillebackagubben har ju jätte där också faktiskt fast det inte så då att se. Jag har väl sett några getter som står på någon sten och stirrar. Ja men vackra generation. Jag tittar där. Eh så att då ja, det är nedlagda bondgårdar så klart det är ju så. Eh i de här byarna så är det ju är ett mycket borta och nerlagt faktiskt där. Och åtminstone är det kossor och så, de är ofta borta här. Eh, lägga backen och hänsynen hade jag 14 stycken bonngårdar här på 70-talet. Sa en gubbe till mig det. Risk på feboden en gång när. Är skröpdig gubbar där. Han hade ramlade ner från en oljeplattform i Orsha en gång i tiden så han var dåliga fötter gubben. Jag har fått ärva den där fäboden där. Och det visar sig att de hade koser från en gård smiter ljusa. Så han gick på samarbete. Riskade på fäbodar. Men det var ju 3 mil där. det. Ett jäkla avstånd faktiskt då. Sen på hösten skulle koserna hem till ljusa gården igen. Så det var det som gjorde att det upphörde faktiskt redan på 50-talet det högst sådär och han berättade väl att det var lite olika människor som hade fått ärva de där febodarna så. fast de bodde ju ganska långt bort jag tror att någon bodde på Gotland uppe i Gävle och så Uppsala och så, så att de hade lite svårt att ta sig de där stugorna och till de som äger vägen och faktiskt även skogen också där det bekräftar vad så med bondegårdar också att de vad de har fått ärvda eller så, så ingår ju också skog också nära skådarna faktiskt. Det fick ju vara så i byarna här ett skogsområde som är nära skådarna mycket ingår också. I, I alla fall när det är bondegårdarna det. Inte vanliga stugor kanske den. Är det eller djurdriftar sånt så bygger man ju har lite skogs skogsmark också där som sagt va. Och så då är det belysning och sånt jag kan inte se ut för jag tror att det är mörkt redan högst. Man får inte in så många kanaler och så. Stationer från vanliga radiapparater faktiskt. Det är svårt. Långsiktiga planer i. Nej, men så är det. Det det, det här blir ju knepet av att... handen bra. Om man in och gör ett besök så ska man kunna hitta en absolut kom inte tagit ut någonting i om att att vi spelar i allsvenskan nästa år utan att det... så att ja, man får inte in så många kanaler här och det värsta var väl kanske att man tog ju bort man tog ju bort er rockklassiker här För ganska länge sen faktiskt nu jag tror. Vad för med det nya året här. Det försvann nu en station här. En frekvens som jag tror fanns upp i Hfors faktiskt. Jag fick in rock classics och om jag minns så stort att det var den sända log i Hfors och jag var tvungen att lyssna i mån och därför blev det brusigt man. Det närmaste är uppe i Jeble där faktiskt 8 mil bort så att det går inte att höra överhuvudtaget härifrån eller det är långsittande. Och eh, jag tror jag inte har någon aktuell serveradress till rockklassiker faktiskt. Jag tror jag har haft, men ska man nu lyssna på rockklassiker här så måste man lyssna i appar. Om det inte ligger i eh, sådana här stationsappar för Sweden så, så det, måste man söka där på rockklassiker och få fram eh, natt. Faktiskt dock... Eh, Vet jag vet inte egentligen hur de har ändrat frekvenser och så så att den här sändaren i Hovforsströ vatten är borta faktiskt där. Det går inte att höra här i någon suttan alltså. Jag sa, man hade någonting i Ludvika också men det går inte att höra i så fall längre här. Jag sa, man kunde höra Bandit Rock i Säter också där. Men det är klart det kostar ju pengar att ha. –med en massa frekvenser och så. Faktiskt, det är stora avgifter. Och att betala till eh, PTS måste man betala för frekvenserna. Det är så kallade sändare- och frekvensavgift– –som betalas varje år till PTS. Så det är ganska höga avgifter faktiskt. Post- och telestyrelsen kallas det. och för några år sedan så var hansje planet att starta en radie station i Hoffors. Man bildade ju faktiskt en radioförening för Hoffors och Torsåker. Hade några möten. Man besökte ju Rådesandviken. Och jag tror man köpte in någon begagnad mixer och så. Typ men det blev vi faktiskt aldrig någonting utav det där. De hade till och med en Facebooksida också där. Och vi sände bilder på den där mixen som han hade köpt av Radio Sandviken då. Man hade besökt Radio Sandviken och försökt att lära sig radio teknik och så och sköta. Man hade faktiskt också fått ett sändningstillstånd för Radio Hofors Toråsöker. Ja, Radio Hfors skulle vara liksom en radioförening för Hfors Tors, och Torshåker. De sände då som en närradiostation var jag förstår men det sändningssystemet har gått ut för länge sedan. Det var ju också det svagta intresse där faktiskt. Det var inte så många som hade kommit på mötet då. Det var netto jämnt man kunde bilda en styrelse och så men tyvärr så blev det ju faktiskt aldrig någon radiostation i Hfors. Jag eh, cyklade ju faktiskt en gång i tiden här. För när jag var ganska ung, eller att säga, jag var i 51 då och cyklade faktiskt via Grevlingsberget här, 330 meter över havet och sen jag tog mig via Ängesfors och ut med Eskander kom in i Hofors kommun och sen fram till Jöklund och och tog ju bilder där. En fin vårdag. Det har gått det har faktiskt över 8 år sedan jag faktiskt jag har gjort samtivet lite äldre här faktiskt. Och sen har jag väl vid ett tillfälle också faktiskt eh jag skulle cykla nämligen från Jag skulle cykla från Oaksetten till Skärnsund och från Skärnsund så skulle jag följa en lensväg där som och korsa 68:an och cykla fram till Torshocket där järnvägen går men det är misslyckades jag tyckte det var dåligt väder jag vände just 2 3 km från Torshocket men jag lyckades i alla fall cykla till Bivalla och jag har ju faktiskt cyklat härifrån till Seter också faktiskt vid tillfället där förtant antal år sen och sände jag till. Eh, Hedemora där faktiskt upp igen och så. Ah, ja, Utmedalen, där var nog Gartenberg och Kullkloster där och så. Selvet är då där faktiskt så helskjort runt i två mil och så med det. Det är för besvärligt att plöja överallt, då trevligt där. Man får ju begränsa så ordentligt det på vintern här. Ja, man får vara tacksam att man kommer ut överhuvudtaget här. Det är ju så besvärligt med allting. Så. Men man slipper ju snö. Det är barmark i alla fall. Och nederbörden har inte varit så farlig faktiskt. Det har inte varit så... farligt med just det här regnet och så. Ja, det är klart. Det är grått. Grått och blätt och rått och fuktigt. Och dyngsut i marken av dis. Dimma och så, men det är ju inte nödvässalig plåst. Det blåst. och att slippa att slippa den här snön och så. Snö och is och så. Och 10, 15, 20 grader kallt. Det blir ett år gång också med lite mer. Eh, skila faktiskt här, men det går ju att ta sig ut faktiskt här. Inom hur långs tid den här Otrevligt är det verkligen Det är ju surt och blött, rått och fuktigt Det är ju vattensjukt i marken Här ser man på många ställen Det är ju fullt med vatten här som inte har sjunkit ner i marken här. Ja, lerigt och kladdigt och geggigt Och geggamoja och sådär Och den där mössan jag hittade för ett tag sedan Fick jag slänga för det var någon liten unge som Tappat den där mössan faktiskt Den var lite för lite för mitt huvud där Jag har ju faktiskt trådlösa hörlurar på mig. De syns inte, för att jag har ju stor, en stor pelsmössa på huvudet där. De är ju under mösan. Det är ingen som kan se att jag hörlurar på mig. Det. Men den här tjusiga damen hade hörlurar på sig faktiskt, som han jag mött på samma ställe några gånger nu. Och inte säger hon hej heller där. Nej. Men det var lite så farligt, tycker jag med den här nederbörden där. Och ja, jag kan styra den där radion i alla fall där. Data högtalarna här och volym. Kontrollen här då det är inte kulna saker går sönder så här faktiskt va. Det stänger av sig själv och så, det är inte kul. Då man startar upp dem och sen går det bara några få sekunder så är det avstängt och klart. Och så är det off. Och ja, så trycker man igång och sen går det bara några sekunder så är det avstängt. Ja det. Är... Och så kan man hålla på där. Och starta upp och ja. Trycka på power och sen är det off, avstängt och så. Det, det är kul. Så att den här apparaten är bara kopplad och så med strömkabeln där. Den har ju bara igång några få sekunder där så är var det varit avstängt. Ja det. Det är roligt verkligen det. Med tekniska fel och så det det. Jag ska dock säga faktiskt att när jag höll ni köpte på 90-talet det. Pionjär med dåliga högtalare i Märsta centrum som sagt då. Och den radioaffären försvann ju sen och stängde igen och så. Det var något osäkert kanske. Och de här dubbla kassetterna gick ju så där man radiodelen har ju funkat och se det växeln också där för 25 varvningar. CD-skivaren har ju funkat men nu stänger den av sig själv så att den nu har jag kopplat bort. Växlingarna i längdskyddåkning och Men han har sagt vad Det är för att komma ut att få lite luft och röra på sig även om det är bara är en liten bit. Inom långsittande men det tar i alla fall verkligen en stund att komma hem och så. Och att få slippa snö tycker jag är underbart faktiskt. Jag föredrar verkligen bara Marco. Det här blöta och så. Jämför med 10, 10 15 20 grader kallt och 50 meters snö och så. Och tullsa i snödrivorna och så där det är hemskt. Får vi se hur länge det här varar, det ska väl också bli lite Mer minus sidan där Jag, jag såg ju några enstaka människor som var ute och rörde på sig där i möten av gamla tanter Som inte hälsade och så, men hon är ute och rör på sig där över 80 år säkert där det, det finns ju pigga gamlingar där Och det är lite ovanligt kanske att det har varit barmark så länge faktiskt det. Det blir vinter och så. Det är fullt med snö. Det försvann och sen var det regn. Det var fuktigt och blött och dis och dimma. Otrevligt och rått och fuktigt och otrevligt. Man skulle inte vara ute för mycket och för länge i den här dåliga luften. Det är fuktiga. Inte här fuktiga otävliga luften här. Fast det är ju allt kallt, det är ju inte faktiskt inte har det varit lite grann på plus sidan tror jag det. Det kunde ju vara värre faktiskt då. Det var väl inte så farligt med regn nederbörd eller det. Det är så att det går ju faktiskt så. Jag tars ut faktiskt det. Och jag tar det faktiskt lugnt och så jag går väl en bit i taget helt tänkt det här och eh, stannar och vilar och så har mycket där och tittar runt och så faktiskt då. Och... Titta mig se några människor då. Och man kan se några skep. Justa mörkt ute där ser ju ingenting. Med mörka solas ögon där jämt en gammal film på ettan faktiskt där det är färre i sig som jag hade missat faktiskt jag har inte sett den från början men det är väl kul tycker jag att ettan visar gamla filmer ofta verkar det vara gamla gamla svenska filmer faktiskt och nu har jag pillat på text tv:n där på 899 och nu blir det faktiskt text också där det är inte så lätt. När man inte kan höra någonting för det är ju fel på ljudsignalen på tv:n där. Men där går upp ströten skulle ju självklart tända en cigarett eller vara då så du vill man ju inte se någon hålla på att röka man säkert. Det var ju så förr, det skulle ju röka sig. Det är förskräckligt mycket. Det skulle pipa sig i garra. Det röktes ju överallt förr på arbetsplatser. Det var ju hemskt. Ja, det är små flickor som sjunger disk, men det försvann ju ganska fort. Nej, man får inte in många stationer på en radioapparat här uppe. Det går ju inte att få in. Och rockklassiker är borta för en gång sen. det över en äh, sändare i äh, i äh, i hö förstår det, det va i mån och därför blir det brus i stereon och jag har inte någon silveradress för äh, rock classics som jag fått tal på här så att äh, det måste vara resta på via appar nå på ganska länge faktiskt. Då jag med sig att när Rockclackes Rockklassiker startade uppe faktiskt fick ett år av ordär. Jag började spela in faktiskt på kassettband där på söndagarna för ni på Steg i gatan i Vallsta nästa sikten kom jag och det var ju då. Det är ganska länge sen nu någonting som heter Doktor Rock show va. Tornas 6,7 i Stockholm där det var Doktor Rock show som hade på under några år jag minns inte vad han hette på riktigt men det var en progressiv eh, symfonisk rockmusik som han spelade verkligen häftigt ja det ligger på kassettband men jag har väl kanske tusen kassettband att leta på så det går ju inte att hålla på att pilla med det det är inte tid att pilla med men eh, det var ju rätt kul faktiskt det här Dr. Rock Show som sändes på rockklassiker i Stockholm och –för ganska många år sen. Det lades ner det där faktiskt. Jag tror att man gjorde personalneddragningar där. Jag tror att han har en hemsida så, om han söker på Dr. Rock Show. Vad han gör i dag vet jag inte riktigt. Det var lite annorlunda musik och så. Det var ganska långa låtar och så faktiskt där. Progressiv symfonisk rockmusik. Ja, här är den är det var en svensk film som jag hoppar vidare till vård. Det är låt till där fram. Och se vidare här faktiskt. Mitt fjärrkontrollen. Och kan få försöka titta på program som har textat där faktiskt för det finns inget ljud på TV:n där. Kalender. Tusen tack Junfär prognosen. Tack. Jag brukar inte lyssna på TV-judet för det heller det. Jag har inte lyssnat på verkligen där och jag måste lyssna på mig själv och så vidare faktiskt där. Men det har ju framgått också av Sveriges Radio och så vidare här, att man måste ju komma ut helt enkelt där och få en frisk luft. Även om det är blött och rått och fuktigt och otrevligt och till is och dimma och en över till luften och andas in verkligen där men ändå är det bra att komma ut en och sväng i alla fall där på morgonen då och det har klarat det helt jävla. Man är bli lite lätt förkyld och tappar lite grann av konditionen och så vidare. Blåa var ett problem också men inte ute men inne är det ju så knepigt här. Man sitter på en stol och stilla och så och så dricker man vätska så blir det ganska så mycket tryck i det. Blåa på blåa systemet. Ja det är sjukt då men det går ju att leva med det man dör ju inte. Åh vad piss alltså att säga och ute går det bra rätt istället. Det klarar sig. Just när kommer hem. Är man länge bort i skogen här och sånt vet. Kilometervis där så. Kanske man kan behöva tämna blåsa vid möjligtvis ett tillfälle där så mycket det klarar sig. Man fick kunna hålla sig tills man kommer hem för att kroppen är i rörelse nu. Men jag sitter ju stilla på stol här och då. Uppstår ofta tryck i blåsan här. Och så lär jag yoga här då, apelsinjuice och annat här som gör att det det måste ju dricka vätska också. Men det går ju att hantera den sjukdomen och så. Och försöka leva med den sjukdomen faktiskt och så, vilket har blivit ett problem och det har ju blivit ett problem med allt värre faktiskt här. Gällde det man har blivit med den här blåsan. Och är man förkyld och så, så kanske lite extra besvärligt. Och det är klart, man sitter ju på en stol och sitter man ju stilla. Och sen dicker man ju vätskor och så. Men det är ju inte något allvarligt och så. Man behöver ju inte akut sjukvård och så vidare. Det går ju att hantera någorlunda i alla fall tycker jag och och leva med den här sjukdomen faktiskt där. Alltså det minns inte vad det heter nu. Man kan inte hålla tät riktigt där. Ja, man kan inte påse på sig precis, det gör man ju inte. Nu får man ju sköta i sängen och så där på nätterna. Det kan bli ganska stora mängder och så börjar att sitta här sitta här och prata om piss och så vidare faktiskt men det är verklighet det och Det kan man resa om på nätet också med den här sjukdomen och det finns ju också tabletter att köpa där så att man inte kissar så mycket för det blir väldigt mycket faktiskt på natten. Det blir ganska stora mängder faktiskt där. Man trycker på och så och då ligger man i en säng och sover där. Det är ju iggga väsken man. Jag ska tömma sig ur ganska många gånger faktiskt där. Det har varit ett enklare. Och det är ganska många människor faktiskt som har de här problemen och så. Verkligen och så. Jag menar det är säkert några 100.000 människor typ som hade det. Det problemet med sin blåsa där måste kissa mycket och så vidare. Det kanske låter lustigt men det är inte alls något kul faktiskt då. Är det är otvist är väldigt uh, krångligt här och så. Ja när man ska göra saker då. Det går inte att göra någonting och måste tömma blåsan hela tiden. Det krånglar, det krånglar till. Men det är hela faktiskt jag kan inte sitta här och prata om piss hela tiden, det är ju otämligt att prata om, men jag tänkte nämna det i alla fall. Men uh, ute går det bra och därför är det viktigt faktiskt att så komma ut här och få frisk luft och då är blåsan lugn och så vidare. Emma längre bort i i bergen och skåkan här så kan det behöva tömmas då ni en staka gång faktiskt. Utan problemet är inte ju liksom inte när man är ute och kör och vandrar och promenerar och kroppen är i rörelse utan problemet är ju någon helt när man är eh hemma och inne och sitter på en stol stilla och även på natten också i sängen där så behöver man ju tömma blåsen ett antal gånger och sen i åtta en gång så så är det stora mängder som ska tömmas ur där. Det är verkligen otäverligt att det kan lukta illa och så vidare. Man får ju då nattsömnen också ganska förstörd av det äckla kissan heter det eller pissan heter man kan säga. Det är syndet roligt i det hela faktiskt där mannen. Det är kanske sant. Problemet har ökat också med åren här faktiskt och så. Blåsor måste hålla eller tömmas ganska ofta nu. Men öfter äh, är ju kroppen i rörelse och då finns inte det ett problem där och man känner att man kan hålla sin blåsa tills man kommer hem faktiskt i bostaden hemma här in, inne som man får hantera problemet med blåsan och trycket som uppstår för att det trycket går inte att hålla emot utan det uppstår ett väldigt kraftigt tryck och då måste man hantera det faktiskt. Innan att produkten här då, jag har ju olika plastgrejer här så att det töms ju uh, faktiskt. Jag minns inte vad den här sjukdomen hette men det är ju en sjukdom och det är många 100.000-tals människor som har liknande problem i det här landet med med sin blåsa där. Och så man måste hantera det på olika sätt. Men det är ingenting man tör utav man kan leva vidare. Men det upptar ju väldigt mycket tid, det här problemet. Verkligen, man kan ju liksom inte göra så mycket annat än att... ...se till att få bort trycket i blåsan och tömma ur blåsan på plats i stolen här. Jag kan ju inte springa på muggen var femte minut och så, det går ju inte. Och inte på natten heller. Så att man får försöka lösa eller att överleva och hantera det här det här sjukdomen faktiskt det. Det är ingenting jag tycker det är till att prata om och sådär ärligt men jag tänkte jag skulle nämna också det i tillfället. Sen är det men blir kanske lite lätt förskild också det. Åh ge leder håller sig tämligen frisk faktiskt så för ska ta sig ut här. Och det är möjligt och det var ju inte någon större katast katastrof heller då. Och nere nere började det så var inte densofarligt. Det gick man inte fågås då. Att det var så mycket som kom direkt tycker jag. Det var väl möjligt visst inte lättare. Det är dårt och blött det är verkligen så surt i marken och kladdigt och egigt och lerigt och vattensjukt och rått. Fuktigt. Rottefuktigt i luften och så det är inte. Några bra luftas in för lugna precis men men då att komma uta svängen är bra där och. Man kan inte röra sig så mycket på vinte halvåret här det är så besvärligt och så. Det är ingen snö och somen. Det är väl på gång med lite. Bästa svanar i luften. Det är successivt faktiskt ska vi gå ner lite kan. På minus sidan här snart här nu. Men inte så mycket faktiskt där. Bara lite grann under. Jag satt i det och försöka ta sig ut vet inte det på ontagligt. Jag tror enad kommer ifall så är det en liten morgon. Men morgon är efterpromenad. Och eh, man blir ju ganska flåsig faktiskt här det tyvärr. Som ni hör också. Man blir flåsig helt enkelt här och Man är ju ganska så täppt i näsan och förkyld också här faktiskt så så. Så jag kan ta sitta här då och rabbla massa saker som händer i i förordet så det. Är. Den där eh, möjligheten har jag inte vilket tröttaste där. Just starka och så. Utan jag måste natta vila och Jag måste ner i sängen ganska tidigt. Eh, på och jag älnar faktiskt att få sova där, jag orkar ju inte och läta mobilen i sängen och dena blåsan tittotätt och, och... håll inte på där då stirrar av pillar och håller på med mobilskärmen och så förvinnas sömnen störd faktiskt där utan att man borde få ligga avslappnat faktiskt och få nattvila det är faktiskt för för var an an annat då mag ju uppe länge här då. Så har jag faktiskt bara några få timmar. När man har ju blivit äldre då. Det här pissandet och blåsandet och sånt gör ju att man blir så förskräckligt tröttar. Man flåsar då. Andas tungt och så, det är jobbigt det. Så att det man orkar helt enkelt inte hålla två med sig mycket som man gjorde förr där. Rikskapandet då. Åldern tar väl ut sin rätt, men det är ju vinter också där så att det ställer ju till det tycker jag. Även om jag faktiskt föredrar gråväder och blött och fuktigt och rotto tis så det är bara jämfört med 50 meters snö och 20 grader kallt och snöstorm och och det är rena helvetet ett. Det här ska tas ut efter daget där. Det är inte blockat och så det är en katastrofheter. Ja, nu äh, även idag så kunde jag faktiskt ta mig ut och få lite en liten sväng här inom. Elo, vi sitter faktiskt stock. Här andas man andas man ganska tungt faktiskt där jag andas. Ja, nu får ju en äh, sämre kondition under hösten och vintern och så. Det får man faktiskt där. Man får svårare att ta sig ut då. Man orkar helt enkelt inte ta sig så långa sträckor där faktiskt där. Men ofta är jag envis där och ofta kan jag ställa ett mål också att nu ska jag gå si och så. Och så brukar man kunna genomföra det. Det är mörkt också på morgonen här. Man ser ju absolut ingenting. Och närkasoglasögon har man också där som vanligt med spegelglas. Det är ser man ser ju knappt vad man är ute taget det. Vi har ju också varit fint alltså precis som jag och min musik kanske på ett sätt har smygt sig in och eh, så har ju kanske mina fans också på ett sätt smygt sig in och och blivit fler och fler eh och jag alltså som jag sagt att att jag skapar mycket för min egen skull att få uttrycka mina känslor så men men det sättet som som andra människor tar emot det, det blir någonting helt annat utav det det blir ett sånt mervärde och jag kommer liksom till något läge Ja, man är väl lite lättare nu är jag förkyld och jag tänkte jag skulle dra lite adresser här om jag har papper och penna eller om ni får ta det till huvudet där om ni lyssnar till Sverigekanalen med utgivare Gunnar Andersson i Långsjöten här. Ja och ni kan eh, besöka oss på några adresser här på internet. Det går ju bra att söka också men har eh... ja, dåligt trådlöst här som har eh, laddat. Så lampan slockna. Ja. Eh vi kan ta oss svenskkanalen.com Besök oss på Sverigekanalen.tungt.com Sverigekanalen.tungt.com Ja, sen har vi Dalakanalen.web.no.tungt.se det så är cosalspotona kanalen tungt webnovoder.punkse Och de gamla bloggarna på bloggar är ju då. Gunnarandersontungtbloggspot.com Gunnarandersontungtbloggspot.com Eh gunnarandersontungtbloggspot.com och sverjkanalen.blogspot.com. sverjkanalen.blogspot.com. Och sen i höstas finns ju också på WordPress med adressen sverjkanalen.wordpress.com. sverjkanalen.wordpress tokom alltså svajkrollen.wordpress.com Stöd oss gärna med en donation också på adressen Donorbox trängt org snedstreck Sverigekanalen Donorbox.org snedstreck Sverigekanalen Och ni kan även se också ett Nordea konto där på våra adresser. Excentvis på svejkanalen.com där och dalakanalen.webnode.se så kan ni se också ett Nordea konto där ni också kan sätta in era bidrag och man kan bli medlem i Lyssna föreningen också för 120 kr där. Vi ser er när ni besöker svenskoll.com och talakanalen.webbnode. punkt s e Och vi sänder från studion Sleipner i långsjutans studion Sleipner i långsjutan. Med ett eget sändningssystem för direktsändningar av er radio och program på fasta tider. Men vi brukar faktiskt inte ha några schemalagda tider här för våra program. Det blir ju omöjligt. Så att det har vi nog skippat tror jag. Eh att ha program på vissa tider med andra sändningar. Ja, vi har ju dagliga. Och därför har man en sändningstillstånd också här faktiskt stock. Det har vi haft nu sen 31 mars 2014. <hör> från myndigheten för press, radio och tv i Stockholm. Glover. Ja, det gäller att få is lite nyttiga saker och så. Och suga på däcks- och soltabletter. Yoghurt där då. Olika saker som gör att man pinnar till det egentligen. Och det är bra faktiskt att komma ut på en liten en sväng en liten morgonpromenad. Att komma ut i den friska luften, ja det är blött och fuktigt och trevligt men ändå på något vis att komma ut och röra på kroppen och så. Det känns att sitta inne i en regerhet hela dagarna det är inte heller bra faktiskt. Och för min del så är det en liten vårkontrominalt som gäller faktiskt. Så att då har jag varit ute. Och jag orkar inte ut mer än en gång per dag. För att det finns inga krafter till alls och man är helt slut faktiskt här. Man är helt slut man orkar ingenting. Vad sitter bara här och flåsar då? Och blåssorna är besvärliga så men Det går att leva med med såna sjukdomar också om man dör ju inte. Man behöver inte vara rädd för att man ska dö. För att blåssan är besvärlig och så för att man vill kommer ut så är det ju lugnt faktiskt. Utan det är ju hemma inne som det besvärliga kan vara och det går ju att hantera och i sängen får man ju sköta det i sängen, så att säga det. Och det blir ju ganska stora mängder som töms ut under natten. Men det är ju ingenting som är livsåtande och så. Så det går ju att hantera och kontrollera- den här typen av sjukdomar. Och i och med att man kan ta sig ut också- och hålla sin blåsa när man är ute så kommer man ju ut- som alla andra människor också. Men så har de vinstängd i lägenhet här i Latin. Och står det på gamla väggar och fula, med fula tapeter här och slitna. Verkligen fula hemska tapeter, det ser förskräckligt ut. Jag vet inte ens vilken färg det kan vara. Men det är tråkigt verkligen där. Ja, det ser jag från Stockholm här. Beror på när det är borta. Jag tror det är gamla stan. Den gamla huvudstaden Stockholm. Här men där var ute jag så med för det kan vara där riksdags huset och så. På tv:n. Jag vill inte lyssna mycket på TV ljudet för ett för ett heller faktiskt när det funkar för att jag har något att lyssna på. Jag måste lyssna på mig själv va. Det är faktiskt så. Jag har inte tid att lyssna på annat. Jag hör ljudarna här. Och jag sköter allt hemsam också här och vi försöker också att hantera olika former av eh struvel och hemskheter och otäckheter och tekniska krångligheter och allt det som kan uppstå här. Och så går lite koll på olika tekniska. Det är tydligt att det att det ska hålla sig igång och strömmar. Vi har några direktkanaler här. Så man kan komma ut med mikrofon få se åt datorn och Via Winamp som spelar upp eh dygnet runt i sina spellistor där. Och några så kallade nedre eh, kanaler. Jag tycker faktiskt att och eh, sänds television borde vara textat automatiskt att det eh, så om det är möjligt. Jag tycker att eh, de här programmen från Svensk Television borde vara textade, om det är möjligt, automatiskt. Faktiskt. Det skulle underlätta faktiskt, istället för att få lätt att trycka på. Med fjärrkontroller och tjafsar där. Och man hinner inte så mycket faktiskt här. Man kan inte lyssna på podd, radio och sånt. Man hinner ju inte med någonting. Man ska sitta här och sända allt. Men det är ju kul också där faktiskt. Det ska man icke förneka. Jag sitter här och läser massa nyheter och sånt, det har jag inget ork till alls faktiskt. De här timmar ska jag ligga i sängen och sova där sånt. Jag måste ha en nattvila. Det går inte annars. Vad sa ordentligt med nattsömn faktiskt. Det går inte som förr att man var ute <hör> sent på kvällarna här. Utan man måste ner i sängen nu bara när det får till med här så kan man ligga så här igen. Vem blir så trött faktiskt av TV-skärmar och datorhärmar allting i ögonen blir tröttare. Bli hjärnan skärm... hjärnan trött. Ja. Och vad sa mikrofonen är lite låg om också så att det inte är för sakt starkt och blandigt jag försöker kolla på det tekniska och se till att det hela mänskal fungerar och låta bra och så vidare. Ja. Jag orkar ju be titta en stund på tv i alla fall här och så men jag mycket var ju säng redan nu. Kanske 20 minuter och så. Då måste jag se till att avsluta allt här. Och försöka ta mig ut varje enda morgon här om det får och det är möjligt. Det är allt förskräckligt väder ute det. Det går ju medvetet väldigt sakta faktiskt då. Och... Idag gick jag verkligen sakta. Och... Titta hur många gånger som jag stannade, nästan när det faktiskt. Jag går några meter bara och sen stannar jag och vilar. Här ja, var en liten söt flicka där på trean. Det går en liten flicka som i det fönstret där faktiskt satt. Och går den här, en liten eh, asylsökande flicka tror jag. I ett fönster där då. Det såg ganska lustigt ut. Hon kanske var någon fem, sex år men. Man ser inte så många barn alltså, det är ju korta dagar, det är mörkt. Ja, svart, svart faktiskt det. Och ju undan verkligen. Där. nä vi måste gå mot mörka de tider för att det ska kunna gå åt andra hållet. Tängre fram där och börja vända tillbaka mot ljuset. Och det är det jag försöker överleva de här mörka mörka årstiden här. Det är så här förskräckligt korta dagar. Det måste ha börkt ute tror jag. Ja, det måste ha börkt ute. Så man blir ju trött. Eh, trött och hängig. Och lite lätt eh, förkylbara det är faktiskt det. Så jag tycker jag kan hålla mig ganska frisk faktiskt så. Jag har väl lyckats ta mig ut. Jag brukar faktiskt lyckas ta mig ut i någon form här de flesta dagarna. Och det är man tacksam för faktiskt. Det kan vara besvärligt, men... Den här blåsan är lugn nu faktiskt, när man kommer ut för att jag brukar tömma ur blåsan i köket. Det. Precis innan jag ska ut, så då är det en avslappnad och så kan den hålla sig en sväng tills jag kommer tillbaka, så säger jag. Det är många som har samma problem faktiskt då. De får lära sig att kontrollera sin kropp. Och sina problem där då. Anpassa sitt liv efter det hela där. Och jag hade ju två ICA-påser där också. Så det var lite små och tungt att bära där. Så att jag gick lite extra lugnt. På Granhullsvägen hem där då. De här slaggatan och sen var det lite backar upp här på höjden och så med lite grus där men jag går ju medvetet sakta för att orka mer faktiskt och jag stannar ju väldigt tätt där när jag är ute där då går det ju faktiskt bara några få meter där och sen är det dags att vila en stund där och så går jag en annan liten bit och så stannar jag och så vilar jag en stund och så kollar jag runt och så går jag en bit igen och så stannar jag Man får ju faktiskt lite sämre kondition faktiskt då man får också man blir lite äldre. Här. Men det finns ingen anledning att hålla på att stressa för mycket en minut utan man ska ta det lite lugnt. Då man känner att blåsen börjar trycka på faktiskt när man kan ju klara av att hålla tätt tills man kommer hemmer. Man har ju lärt sig att leva med det här. Problemat med några surfplattor där på kommer tebe reklam. Ja. Och min del så vill jag gärna ta lite lugnt ner ut också faktiskt där. Inte stressa för mycket här. Och så ska man upp för trappan också här. Jag var faktiskt ner för trappan igång och skölla diskbänken också. Ja, det är ett viktigt brev som ska på lådan där. Vi har ju några olika. Det finns en sån här postlådor här. Som finns i områdena här, faktiskt, dock. Vi får väl se vilken postlåda jag ska ha till imorgon där. Vi har inte hunnit kolla riktigt vilket veder det blir och så vidare. Men jag lyckas ju faktiskt ta mig ut här. För det mesta faktiskt då. Det är inte så ofta som man tvingas vara inne i den här tråkiga legenheten en hel dag. Det är så förskräckliga tapeter här. Det ser ju försräckligt ut. Slit med gamla väggar här. Ja, det var inte besiktat. Det var ju skador här. De har ju karvat. Det är ju skador på väggar och så vidare av ja, tidigare det är så jäst och dörrar i hål i och så vidare men det har jag ju täckt över med engelska flaggor åt. Jag hade borde jag ha tapetsera den här lägenheten med med nya tapeter men så var det ju inte något att twista. Nej. Man jag spelar väl rock and roll då. Ja. Man har ju tag över huvudet i alla fall och så. Åh, då ska ja, slösa man ju inte vad det precis. Jag har haft tillgång till En bostad Och men på det märsta Hade jag faktiskt Dubbelt boende där Under några år I C.T. Siggebo Det har inte sett det till äh, Ännu att man kanske Ja, C.T. Siggebo var ju 38 kvadrat Och sen var det 59 Jag lyckades ju flytta över Faktiskt, men inte den där sängen förrän det kunde jag få ner för trattaren och lite upp. Nästa hus. Då, det var ingen som hjälpte mig alltså. Så det var ett väldigt åkande faktiskt där på Dala-tågen. Under några år. I början på. År 2000-talet. Ja, man låter lite. Flåsigt. Det blir så också mer dålig le kondition. Men det är faktiskt det. Man har fått lite dålig le kondition och så vidare, men det går ju att hantera. Okej, går med vetet också ganska långsamt faktiskt där. Eller vi kan gå lite bit. Eh i taget faktiskt där. Där ute. Det är så att äh... man ska helt enkelt ta det lite lugnt det när man är ute helt enkelt där och man ska också inte stressa för mycket faktiskt där och så vidare. Jag höjde upp lite grann där och gubbjäken skulle tända en cigarett på ettan men det fick jag ju byta kanaler. Jag har väl för släcket rökande på alla jäklar förr där. Överallt skulle det rökas och arbetsplatser och piper och cigaretter och äckligt. Uff. Ja, det finns inget äckligare faktiskt då många har ju gått i tiden också. Alls för tidigt där de har rökt. Man ser alla ju krökat allt och knarrkat och blandat med tabletter och alkohol i alla fall rullarna. Ja, det är verkligen äckligt med. Och rök och så faktiskt och tycker inte man ser så många människor i långsittan som röker det är rätt viktigt det är positivt. Man man hittar väl en och annan cigarettpaket där kan ju förekomma att man hittar något gammalt plött ett litet cigarettpaket som ni gett slängta. Utte bygger och så vidare här kan det slängas och så vidare öl öl. Hittade en ölburk i då faktiskt där. Det var inte så. Det är på något ställe. Ja, var inte för lika som skulle sjunga. Ett iskommersik med Gubben Gunnar tog vi bort den ganska snabbt där. Det är inte min stil alltså, säkert det. Nej, det kan ju funka med ett anspand då rockspel låt. Melodisk rock eh ja, kanske musik funkar väl också där och så vidare. Eh vanliga gamla låttitelspotta så vidare synter. Ja, det kan funka faktiskt ibland där. Ja. Gamla rocklåtar där, eh, rockabilly och grejer, det är häftigt. Även om det är månad, va faktiskt. Då. Det höjer upp mikrofon också här lästa. Det finns lite olika regler då. Inställningar då så som kan påverka. Mikrofon signalen där. Ja, det är väl det som är problemet med de här gamla. Med filmerna helt enkelt att det skulle rökas förskräckligt. Jag tyckte de rökte nyss där. På ettan. Någon cigarett. Ja, det är ju någon... En svensk gammal film i färg här. Jag kan väl inte säga vilket årtal... Ja, vilket årtal som den här filmen är ifrån. Går väl inte att... Jag får fram faktiskt här, man jag kan väl det. Ja, det tippar kanske på 50-talet. Ja, möjligtvis. Slutar på 50-talet. Eh, tidig 60-tal, jag tror att det är 50-talet den här filmen är ifrån faktiskt. Då ser man en gammal han liksom här svart gammal telefon faktiskt som var på den tiden med ä, finger skiva. Och som kunde vara lite besvärligt så tyckte jag att de var väldigt besvärliga faktiskt att man skulle stoppa in fingrarna i den här äken här och släppa sen så och åkte det tillbaka sånt. Så gjorde man det in inåt fingren en annan siffra och sen vredde man runt och sen släppte man och sen åkte ut det bakåt. Ja, det var ganska länge sen men jag tyckte det var krångligt faktiskt. Eh det hette ju nummergiv, vad hette det faktiskt det? På gamla telefoner och det var fasta försurrigt tror jag. Typ i början av 2000-talet tror jag. Och sen försvann de gamla nummergivarna. Det var ganska knepigt tycker jag. Jag stoppar in ett finger, jag rider runt och sen ska man släppa sen åk till på retur och så tar man nästa siffra och så rör den ihop till höger va. Och sen ska man släppa och sen så... Det var och igår vet jag så. En kom hit nya tittar av knappsatser och vidare. Fängst där det blir så batting verkligen där. Och El eller är Ela Eriksson, Ela -El Eriksson där och AXC växlar då. Eh stjärna och fylkant och samtalet väntar. Och grejer kommer vi också så vidare. Vänta ser det var i verktygen när klar. Det här bästa syn tycker jag riktigt starkt. Nej, jag vet inte vilket ord tal sån här eh filmen kan ta ansvar ifrån faktiskt det. Jag säger på regler och så här på eller volym eller staplarna där var ju player och så jag kan inte gå in på alla tekniska. Detaljer och så faktiskt här är ju svårt. Att så att ni ska förstå men jag kan ju nämna några vissa tekniska saker här men det kanske Det fattar oss vidare riktigt vad jag pratar om. Jag har väl höjt upp där mikrofonsignalen också här. Jag sitter ju nära mikrofon huvudet också här med mun och så vidare. Och 26 november har vi faktiskt då. Ja, det. Märkligt väder också lång period faktiskt när vintern försvann ju fort och så vidare, samhället bara flytt. Ja. Och eh startade när mars i slutet på november, faktiskt där och så vidare. Och eh 30 november där, kornet 12:e. Det var ju mycket sånt för i Stockholm var så. Jag har ju varit radio radioreporter där. Med reportagebandspelare och så där för i 80-talet faktiskt i Stockholm där. Stockholms närradio där. Kornet 12:e. Det finns det på kassettband och så var det faktiskt det. Det var ju kravaller då. Och... Ja, kravallpolis och hästar då. Och... Jag fick en batong i häcken en gång också när eh jag... faktiskt då. De gjorde ett chock där och jag skulle inna i buskar där och kissa faktiskt. Det var det tjejen som satt på huk och så kom några poliser på häst och så en batong i rumpan där det var det var det ont det gjorde. Jag så var nog bara från Finland tror jag med tre ben och han och jag lyckas ju smita därifrån faktiskt. Vi har ridda holmen. Till Södermalm. Och då så fanns på Ridda holmen, de blev inlåsta av polis och forskare sport med ESL bussade. Så att det var stökigt och rörigt faktiskt det verkligen. Är. Det var ka kaotiskt faktiskt där. Vissa gånger så man skulle hedra kalen 12 och så vidare. Det var rörigt motdemonstranter då, stökigt. Kapp och skrik och. Det var någon det var avspärrat också i Kungstrinkgården där och det kom några reporter också där. Med sina mikrofoner så han kom från norsk NRK där. Norge där. Ställde frågor och så. så. Jag har ju faktiskt medverkat på norsk radioengång där. NRK för länge sedan. Ja, det var nog kanske på 80-talet sedan. De har en radioreporter i alla fall, som pratade norska. Så jag tror att det var från NRK där. Jag minns inte om det var direkt sändningen eller om det var så. Det var så pass länge sedan faktiskt. Och det hänt så mycket så det går inte att komma ihåg allt gamla flickvänner och så det finns ju några bilder här och så vidare men jag kan inte se åt det där upp. Nope. Ja. Där det är så att flickan där på 3:an nu är dotter. Eh, om vi ser på 3:an. Väldigt söt flicka faktiskt då. Den här bruttan här över ingen karta, en vägskylt. Något, de var verkligen fin. Riktigt, riktigt söt faktiskt. Alltså. Så det gäller att försöka hålla sig vid liv och överleva den här tråkiga årstiden och se fram emot det. För att det vänder ju sen också där. Vad kan det vara? 21 december, tror jag. Sen kan det ta med tusan inte bli mörkare. sen har det blivit så mörkt som hur som nu någonsin kan bli och sen började faktiskt sådär när man det tar ju lång tid och så med det. Det har gått minst åt rätt 12 faktiskt det. Eh <skratt> uh, ja. Ja, det finns faktiskt att sötas små flickor i går så var det en liten flicka där på gården som. Så... Vad ett fänster faktiskt så. En liten asylsökande flicka tror jag det var och ja. Hon såg lätt liten ut där faktiskt så. Hon var så mindre än sju år faktiskt för att han var i sju år som hon var i skolan här. Jans på skolan på dagtid. Men jag tror att den lilla flickan var en fem, ja, en fem, sex år gammal där då. Hon vinkade i fönset där. En liten brunett. Ja, en liten brunett i miniformat. Och bra liten och vinkat till mig och så vidare. Ja, jag tror hon var han 5-6 år faktiskt där. Alltså det är ganska dött då. Och ödsligt och så vidare här faktiskt. Man ser ju inte många vänner direkt på gatan här. Åh, ja, gråa väder då. Grott grott, blött, blött. Grott och blött och fuktigt och rottefuktigt och otroligt otrevligt och rotte otrevligt. Ingen bra luft ända sin. Man får ändå väl condition. Väktigst här på vintern och så nu går ju ner. Man orkar inte så egentligen mycket faktiskt. Det måste vara nattvila också här. Sova mycket faktiskt och vila där. Andas och floa så här. Man hör. Nej, jag försöker ta sig ut i alla fall på dagvik. Borgon-promenad faktiskt här. Så man kommer ut i alla fall och ser lite av långsytan och gatorna här och lite hus och så. Lite människor kanske. Någon enstaka liten snorunge som ska till skolan och så vidare. Jag håller koll på belysningstolparna här. Nu glömde jag bort vad de hette där. Det var en som var mörkt där och en som kalappade. Ja, men det blir ju fler tillfällen också. Jag ska passera de här stolparna och vi tog några lyse uppe. Nä att upp det kallen med mobilen där för det var så mörkt. Jag tror det var 4476 som var svart lampa där. Och sen var det väl kanske 4422 tror jag, kanske som var lite kallapi i lampan uppe på toppen där, den gula. Men det gula. Man gör ingenting för det blir ju fler tillfällen. Ja, det är att hålla sig väl i och försöka ta sig ut verkligen det är det viktigaste som finns, faktiskt. Eh, för mig sitter det här och blåsa, hörr jag. Mikrofonen är inte bra det. Man blir för låsigt. Man andas tungt och för låsa där, lite lätt för skilld. Och sen kommer trycket också i blåsan när man sitter. Stilla på stoden här då. Sen blir det lite fast sen ju oså då, yoghurt och så vidare och sånt kommer blåsa när så vidare. Så att jag ska inte vara så jättelång randig vid mikrofonen här när jag sitter här och blåser då. Bra och sen trycker på där. Och sen tarms det på plats. Men det är äckligt det lukta illa. Ja, det är inte kul. Det bästa är att jag blåser där. Man ute går det bra faktiskt så det går ju att leva. Man dör det inte så, fast så. Hämst är inte i alla fall så att man avlider. Det trycket är besvärligt då. Det måste jämnas ut då och, och släppas där. Och ja. Det problemet har nog funnits i många år faktiskt, men det har ju blivit värre att man ute går det bra som sagt, fast det är inte så att man behöver ta hemma blåsande på gatorna i Långshyttan. Det, ju... det förekommer ju inte. Så det går ju att hantera och ta sig ut och hålla sig tills man åter är hemma här och så vidare. Man får försöka kontrollera det hela. Och det var en sväng upp i norra Långshyttan igen och... Kaptena Rens väg och så. Idag orkar jag inte upp på Kullerbacken och Myckeby vägen och så. Det var väl på Olämsgatan och en liten säng också på Lilla vägen där. Bergsmans väg. Ja, sen var det väl hyttgatan och så mot Ica-butiken och så. Och lite backar och så. Jag stannar ju mycket och vilar. För att orka mer faktiskt där. Vad stressar och går fort, då. Gå för forta blir man ju för lås i verkligheten. Det är så man ska ta det lite lugnt. Och inte stressa. Det är inte mycket faktiskt. Och eh, vad det mycket sömn faktiskt där. Mycket sömn då. Då blir det nattvila. Jag får vara vaken uppe längre där och sova. Får några få timmar men det går inte alls. Måste väl ner i sängen här vid 20 tiden faktiskt. Åh, så är det när det är 20 tiden måste jag vara ner i sängen då. Och... För hade jag en liten svag lampa som löses i taket. Nu har jag köpt en starkare lampa för ett man. Ja, den är snyggt och ja, vi ligger där i lite mörker och så. Jag har ju en sån kledkammare där. Nu kommer lite lampa från den lite sakt in. När man får nog ligga i lite mörker där faktiskt så så. Och ja, mobilen ska ju laddas med sin kabel och så att man håller koll på det men. Inte bra att hålla på pilla på mobilen och kolla e-posten och Google's nyheter och uh, hålla på och pilla på Twitter och så där. För att då blir nattsömnen förstörd faktiskt där. Det. det kan man göra någon annan, då. För att kroppen behöver vila. Mycket vila och nattsömnen är mycket viktigt. Det går i förr allt annat faktiskt rätt. Vi sänder det från dator här HP 655 26 november 2019, ja. ja. Och referensinspelning också, det är mycket. Och tänka på här eh... när man ligger i sängen och blundar så minns man väldigt mycket, faktiskt. Olika eh, platser man har varit på. Jag tänkte på helst på skogen och Sektrona där, strandpromenaden, och gud vad så att en liten flicka var på tv som en liten prinsessa. Ja, men en liten sak med en lång och fin klänning. Ja, man gick ju promenader och så faktiskt från Slategatan där. Jag kunde faktiskt gå ända ner till Sektronas stad, faktiskt där. Det var en jäkla bit. Eller faktiskt då, det var lite jobbigt, jag tror det var en mil där. Ja. På gick ju via det här området som PAB byggde där Vikarnstricen Björkbacka heter det. Som minst man kunde se hur de byggde upp. Vi har nog lite bilder faktiskt som Björkbacka. Och Sankt Järte skola där och den här med pizzerian också där som bytte ägare det. Jag vet att det går flera gånger i veckan faktiskt som släp till gatan till med pizzan för att få lite motion och luft då. Husmanskost då så. Och det är invandrare som tillverkar den svenska husmanskosten. Ja, det är inte invand det är inte svenskar som tillverkar den. Ja, på ICA i och för sig här, men man på pizzeri då så där är invandrare sånt. Som... Steker falukorven och gör potatismos och så vidare. Köttpullar och så. Det är inte svenskar som jag husmanskosten. Det är bara bara utländingarna alltihopa. Och i kapitikens kök hade gjort köttbullar igen då. Macarone, men man undrar varför undrar jag varför gör dena små jäkla köttbullarna? Lite som man inte man gör de stora. Det finns ju stora köttbullar och små. Och tyvärr så gör man de där små köttbullarna faktiskt. På så vis blir det lite mindre att äta det. Jämfört med de där största köttbullarna. Här gör man ju tyvärr bara de där små i rackarna. Och lite rätt förkyld och lite flåsigt. Men annars är man väl ganska så. Så att... Man förlåser blir man faktiskt och det beklagar jag. Att jag sitter och förlåsar i mikrofonerna. Inte täft ni assen också det. Och jag åt biffstrågan oft med ris för detta. Eh och kolla det boxen också det högst upp. Det var ett viktigt brev. Person man det kommit från Stockholm där och det ska läggas på lådan här. Och skickas det i video skrivit under och så. Vi får se vilken brevlåda det blir det faktiskt där. Så ja. må jag. Nej, hoppas man kan komma ut här i alla fall. På morgon promenad för det är tråkigt att sitta inne i den här tråkiga lägenheten en hel dag. Det är skönt att komma ut på en morgonpromenad. Och röra på sig faktiskt här och få frisk luft, men det är otrevligt där verkligen, det är ju fuktigt blött och fuktigt och nederbörd. Det var väl inte så farligt, men det kommer någonting i alla fall där. Men det kan man ju överleva. Man dör väl inte av att det regnar. Meden utan paraply. Men det blir inte rekommendera faktiskt att bli blöt om mössor och så faktiskt, är det är ju inte bra net. Men jag har ju vinterbyxor där för tågväxling och så vidare när regn, det regnar räggjacka från järnvägen i Stockholm där då är gammal S-jacka ull där. Eh ja, Statens järnvägar hette det på den gamla tiden. Ja, det var det. Så hette det ju Statens järnvägar och från 2001 så blev det ju Trafikverket, SJAB. Men där har jag aldrig aldrig jobbat, jag har jobbat på det gamla. Så hette Statens järnvägar. Det skedde ju en uh, bolagsägning och en uppdelning av de här uh, verksamheterna helt enkelt det med tågväxling och tågstädning och så vidare deltades ju upp. Så att det var ju privata aktörer som kom in där och skulle ställa tågen och växla tågen och såna så. Och sen så. Tog ju SJ AB uh, efter några år där tillbaka sin uh, tågväxling själva där. Istället för att betala till uh, Trafikverket. ISS och eh, några år senare så var det slut med de privata bolagen där eh, som steda åtminstone i Stockholm, Göteborg, Malmö där och inte på några såvarecity som steda sin egna tog. Och ser vi en eh, ganska nöjd Jimmy Åkesson faktiskt. Och som ledare i ett parti som har otroligt med allia stött och utvecklingen faktiskt för SD är ju bara uppåt och positivt alltså. Det går bara framåt. Och allt fler människor har ju tröttnat på den här levan och allt. De är bara trötta på eländet. Och röster hörs om att M och KD och SD ska gå ihop där och få fler mandat och ta över allt och så. Jag vet inte om det blir så riktigt. och de har fler mandat ju eh, vet påraterna KD och SD tillsammans va. Man hoppas ju på ett konservativt block som det kallas där. Och eh, på Twitter så skäller man mycket på Löven och så faktiskt där då. Man är förbannade på Löven där då. Man skäller på på honom och man själv och de andra ministrarna och sossarna och alltid hoppa och han i löpa hela. De hårda ord och så att de är landsföredare och hela föderullarna. Satir täckningar och så vidare på den svetsa gubben och så vidare. Öknamn och det det pikar då och, och satir och allt faktiskt det. Ja, det är mycket sånt. Ja, det spelas ju diskomusik i P4 hela tiden med små tjejer som sjunger disco. Ska vi kanske återgå till spellistan ett tag här så att jag får välja ut lite olika saker med nyheter och så där.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 From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. After eight days, the CN rail strike is over. A tentative agreement has been reached between CN and its 3,000 striking workers, with the union saying rail operations will resume as of tomorrow morning. The strike brought millions of dollars in freight delivery to a halt across the country and affected a wide range of industries from agriculture and mining, to forestry and oil and natural gas. Deputy Prime Minister Chrystia Freeland continues with her visit this week to the Prairie Provinces with a meeting today in Regina with Saskatchewan Premier Scott Moe. Janice McGregor has more. Chrystia Freeland's mission today in Saskatchewan is similar to what she was trying to do yesterday with Alberta Premier Jason Kenney. She needs to warm up the temperature that had really dropped when Scott Moe met with the Prime Minister two weeks ago. Her task here is to take their demands, things like assurances for new pipelines and support for the resource sector, and convert them into some kind of a productive compromise. But as for a fair deal on federal equalization, payments. The prospects for that seem quite uncertain. Remember, when the Prime Minister met with Mo, he said the premiers need to reach some consensus on how to recalculate federal equalization payments. And if that conversation happens when the premiers sit down next Monday in Toronto, other premiers may take issue with this suggestion from the West that they're getting more money than they deserve. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. A new climate report is out today with another dire warning about the fate of the planet. And this one comes with a particularly stern assessment about why, like never before, we need to take action to slow the warming of the earth. The report is from the United Nations and one of its authors is Inga Anderson. Had we acted in 2010, we would have had to reduce our emissions by 3.3% a year. Now... Because of climate procrastination, which we have essentially had during these 10 years, we are looking at a 7.6% reduction every year. Is that possible? Absolutely. Will it take political will? Yes. Anderson's assessment is part of the UN's annual emissions gap report. It says without drastic action, the planet will warm by more than 3 degrees Celsius within 100 years. The report says at 2 degrees tens of millions of people will face extreme poverty brought on by widespread flooding and drought. A U.S. federal judge has ruled that White House staff have a legal obligation to testify before Congress. The case relates to the Mueller investigation, but it could have applications for the impeachment inquiry into President Donald Trump. Susan Ormiston has more. The case involved White House counsel Don McGahn, who was subpoenaed to testify but refused, asking instead the court to rule. Judge Katanja Brown Jackson wrote that current and former senior presidential aides work for the people of the United States. They are bound to protect the Constitution. The president doesn't have the power to control them. The ruling shatters the firewall the White House had erected to insulate insiders. It's not directly linked to the impeachment inquiry, but it could have ripple effects. Several people, like former National Security adviser John Bolton, have so far refused to testify, but they've indicated they might, still weighing their legal rights. The timing, though, is critical. The Department of Justice will likely appeal, and that will take months, with Democrats focused on a possible vote on impeachment before year's end. Susan Ormiston, CBC News, Washington. Thirteen French soldiers have been killed in a mid-air collision involving two helicopters in Mali. Il s'agit du capitaine Nicolas Meéggard, issu du cinquième régiment d'hélicoptère de combat de Pou. It's a TV report on the story being aired this morning in France. It's not clear yet how the two French helicopters collided, but the French but French officials are saying the aircraft were involved in a combat mission. France has more than 4000 military personnel in the West African country and what is by far its largest overseas military campaign. From And the sky News the Center at three Jeremy Corbinn says anti-semitism will not be tolerated in any form in labor earlier he was criticized by the chief rabbi for failing to stamp out anti-jewish racism within the party Ephraim Mervis wrote that the majority of British Jews live in terror of the labor leader winning the election Boris Johnson says mr Corbinn's failure to tackle the issue is a symptom of his poor management skills I do think it is a very serious business when when the, the chief Rabbi speaks as, as he does I've never known anything anything like it and clearly it is a, a failure of leadership on the part of the Labour leader that he has not been able to stamp out uh, this virus in the in the Labour Party. A man who carried out a knife attack at a Manchester station has admitted trying to kill three people. Mardi Mohammed stabbed a couple before assaulting Sergeant Lee Valentine on New Year's Eve. Protests against the teaching of LGBT equality have been permanently banned outside a school in Birmingham. A high court judge ordered an exclusion zone to remain around Anderton Park Primary. Those against the lessons on same-sex relationships argue they go against their religious beliefs. Amir Ahmed is one of them. This judgment reinforces the increasing intolerance towards conservative religious communities. Having a mother or a father missing from a family is decremental to children's well-being. By their nature, LGBT lifestyles encourage this. Australian police have found the body of a British tourist near to where he was last seen. Aslan King went missing at the weekend while on a camping trip in Victoria. A koala which was injured in bushfires in Australia has had to be put to sleep. The animal got treatment for serious burns to his hands, arms, feet and legs, but his condition didn't improve. And in sport rangers... Stöd oss donorbox punkt org snedstreck sverige kanalen Stöd oss donorbox punkt org snedstreck sverige kanalen Stöd oss donorbox punkt org Besök nyatider punkt nu och pröva trenummer gratis Besök nyatider punkt nu och pröva trenummer gratis Besök nyatider punkt nu och pröva trenummer gratis Dalakanalen .webnode.se Gunnar Andersson .blogspot.com Gunnar Andersson .blogspot.com Och Sverigekanalen .blogspot.com Följ mig på Twitter som Dala Gunnar ja, Twitter snedstreck Dala Gunnar eller sök på Dala Gunnar. Följ mig på Twitter som Dala Gunnar alltså. Och stöd oss på donorbox.org snedstreck Sverigekanalen. Donorbox.org snedstreck Sverigekanalen. Och förresten så glömde jag en blogg som heter Sverigekanalen.org wordpress.com så igen på punkt wordpress.com Vi sände med tillstånd sändningstillstånd från myndigheten för pressradio och TV Stockholm kl. 09:00 den 31 mars 2014. Tillståndet heter Sverigekanalen här och ansvarig är Tim Fredrik Andersson i långsittan och ni kan enkelt Lyssna på oss via tunein.radio.se. Ja. Tunein.com. Tunein.com. Fungerar utmärkt med mobil webbläsare också från mobilen. Där. Ni kan gå över till tunein.com och där söker ni in på Sverigekanalen. Sök alltså på Sverigekanalen på tunein Godkök. Bock för tullen Herr Drex sanningen. Så väljer ni Sverigekanalen kanal 2D. Ni kan också lyssna via liveonlineradio.net. liveonlineradio.net fungerar också med mobil webbläsare. Och då väljer ni flaggan till vänster och Sweden. Och sen är det då sidan 6, den sista sidan. Och där får ni rulla ner så kommer ni hitta flera av våra kanaler som fungerar. Tyvärr så har man inte uppdaterat riktigt sin app där med samma namn, Live and Live Radio. Och eh, vi har dagliga direktsändningar här faktiskt då. Tipsa era vänner också om Sverigekanalen. Tipsa era vänner om Sverigekanalen. Sverige är vårt. Det är sex och en kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras, som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga miljoner flera än vi. Det har mycket att säga oss nu och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad det uträttat och genom att värdesätta deras strävam. Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och tin till änden gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas som skall förvärvas av varje folk. Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur som har skapats här. Vad Sverige idag är de har döda och levande svenskar gjort det till och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävam. Det levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävam på frihetens grund. I slutet av augusti føddes ja Det var det året just i slutet av augusti Det räknade varenda dag Sen växte man vel upp och blev äldre Tja, man har ju inget annet barn Og enda sen den første dagen Har mannen slentrijan kring Og i sin ungdom hadde man vel fantasier Ja, det var vel ungdoms synder man begikk Man på jemlikhet på solidaritet Men nå har man fått en lettere øverblikk Så nu ger man vel fan i politiken Ja, låt folk tycka vad de vill För inte er det noen mening At man slås i noen forening. Samnar man på lågevis Blir forvannet i Huddiksvall Men så småningom Så börjar saben stiga Och man söker sig Livskamrat Nån som uppfylldes normen Nån med dollypartonsformer Och tog en vredmanns kunnande I mat i år Men inte fasen ble det som man Tänkte Då när man var sjutton, arton, Og da kan vart som doll i parten gjør Så det er lika bra å drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drømmer om Paris Ander man på noe vis Fikk forbannet i Hudiksvall Så nu står man med en vaggar på kraven Medelålders og med övervikt. Ja, det klart man har planerat At børja motionera Fast givetvis på litt lengre sikt Og man drømmer om en ny og fin Mercedes et sommarhus i Portugal Men man får en gammel skåda Med en trasig vexellåda Og en frikk i bord i bæsta fall Så det er lika bra å sluta drømmen. Det går åt helvete i alla fall men om man dömer om Parisen där man på någvis gick förband i hudtidsvall och ni som sitter här i publiken <går> ni tror ni hade trevligt men ni ska vara motikrana jag ser ett vattenskada vid koken när ni kommer hem igen och ni krappar som sitter här och hoppas O oh, drömmer för ett nasbjälle. Det har ni ingenting för att ni sitter här och gör för det blir ju ändå ingenting ikväll. Så det vi kan sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris när man på något vis lik förbannat i Huddinge svart så det Hurtig svart i bästa fall Finns finnes innom meg Fast årene har gått Många minner har fått means gud du do dont try any far kan vi lekte så små oh ja å så går at åren kom til då og ga Stay with me, no we Take it me, no going in blind. Means all and shall so vibrant. Our course so fraught. my youth, live her in harmony. Padre dramaturer for Oh yeah, this guy I turn and bra Se meg. Har stormen begynt å rå. Og cruel not being sensualful Whatever was done is done I just can't recall It doesn't matter at all. records.nl LP's zowel nieuw als gebruikt. Voor informatie ga naar classicrockrecords.nl. Check it out. och så i ki. För här kommer nämligen två äkta spelmän ifrån Dalarna. Det vet inte hans olof eller hans greven från Stora Tunna. Jo då. Det är jag fundrar först men nu ser jag ju att det är Selma's boeken från Hammebacken. Goda på det Karl Erik Albert. Ja, god dagen själv, Hans-Olof. Det var roligt att rocka på en riktig masisk dag. Ja, riktig emanfull. Så nog har hon rätt allt. Hon, buskbarbro Svensson, hon säger att vi var äkta. Ja, inte vi som dalahästarna så vi tillverkar det i Japan inte. Nej, nej. Hör du, jag ser att du har jule på maskin med det. Jo, jo, men san du. Och jag ser att du har med dig blåsröre. Jo, jo. Men jag tycker du ser lite blek och ämlig ut, Hans-Olof. Ja, här sitter i sin missömmen. Ja, så blev jag sent. Nej, men man ska ju vara sån där pittoresk färgklick för turisterna, du vet. Så på missömmarafton flängde jag runt och var pittoresk på 60 festplatser. Oh, en får ju spel så knätofsarna krullar sig. Ja, här känner jag på, här gör det. Men hör du, nog är väl våran kulturmusik bra mycket bättre än, än det moderna. Nu ska det bara vara sån där, ja, ja, ja. Ja, vad sa du? Ja, trios med show, du vet. Hör du, inte skräp det spelman som måste ta två till hjälp, inte det Karl-Erik Albert? Jag håller med dig, Hans-Olof. Och det finns till och med en del spelmän som har en hel skrälldus med folk bakom ryggen- och kallar det för Sveriges största dansorkest. Alltså, du följer med så pass i alla fall. Ja, en lyssnar ju ibland till illasinnade rykten. Jaha, hör du. Hör du, du, nu tycker jag att det är dags att, att rens lufta och blöksta med reda hambomölja. I hambomölja? Nej, vi tjonger väl i med en skottis. – Du minns den där som vi alltid dansar i stora turna? – Måh. – Är det F nu det där? – Jo, jag skulle väl vara det. Fyra nerifrån. Mm. Mm. Dalom är ett landskap där det finns en del Både Vasalopp och Himlasberg Upp på febordstugan starter veks et dørr Og i falen finns det farlig dørr Jo, du kaller Erik Albert i våren slækt Vimler det av objekt. Ja, du har solo på vår gård, där har vi Det høla som Gustav basa låg i Vi i fotboll nu har ingen allsvensk lag, Men vi har ett vikspelmanns lag Og fra dalen kommer julebok en hurtig dræng Og denna embevda refræng i stora tur i Stora Tun, i Stora Tun Nattanser går i kväll Det duller du, og duller deg Og alle sorger, gjer du fader vel Er vi, vårt herre og ni Så har det vi vredt, og så er det en. I Stora Tun, i Stora Tun I Stora Tun er vi du, varenda en Res Utterdal om oss i kyrktornets topp Åh, oh, en turist An köttar upp T som en so i den han måra köpp och enngrings Paris som går upp bitö. Sir runne lstre ni ettguld folk av hår och strack i tillkyrkrotta go O engagera senatissnam som bär Det du et tispar som ni För Hä i orra du I Zora I Zora ty At kanse går iken Fer dulllle du O duller dig O alla sorger ge be padpell. Her legger vi, vårt herre ni Så har det vuret, og så er det en I Stora tur, i Stora tur I Stora turna er vi nu varenda en Jo, det hør du ja, Men har ni inget modernere? Ni har ju vabbmal i røsten Ja, det ska jeg si det, att at Det her er to ganger som sætter sig som klipulver i benen du och takten denne hemma Den stamper vi så ved I Stora tur, i Stora tur det er hjem på et tanna kon S vet ge Det sur at ød der bør det passerse må sam ett venlig stånd. Sed i där vi tänder hoppet ibland stora och små Vi skapar framtiden och badet en liv Vi tror på hjärtan som från Norden slår Föl med oss och tvinga Kom med för du är kallad att kämpa med oss Föl med oss för det vackra för förfäder fick og med å skrive historien, var redo Vi så trogner kvar i bittraste tider Vi tænder hoppet i blandt store og små Vi skapar framtiden og var det den lider Vi tror på hjertan som for Norden slår Vi fjærmer oss den ytliga urbana miljö Som korrumperas sinnen og er oss fri vi väcker ideal och tro som aldrig kan dö, som gör att ingen rädts att döra allt i vår strid Vi så tror när kvar i bitra tider, vi tänker hoppet i bland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, Vi tro i hjärtan som för nogens lå. Ja, vi så tror när kvar i bitra tider. Vi hopp ettila stora och små Vi skapar framtiden och vårdar den gläder Vi tror på hjärtan som förduna och slår Jo bara undrar Är du bli en del av valt av Kära frågan innan det blir eld och kära Manfull sjö där man, man såg som livet det oss Jag bara undrar om du kommer få det bra på kumbla Ditt är ögonpryd uttal och du har gjort ditt val. men jag undrar varför vill och kan man göra så förstöra landet för dom så små Alla lyssnar vi fick man lovar alltid mer Nu så ger vi allt åt alla, och vi ska hjälpa så Så länge dina pengar rör So tona upp jag under kläder Du ska tills finns från koet läger Eller ta och lämna Jag kan inte sluta undra Hur det låter när du rullar i tunna jag bara undrar Är du nära hela riket fundras Jag bara du blir eller där fallt uppe där. kan ge dig mig till. När du faller över bord, i sig ingen andats hålla, rädas lite på. Nej, när är allas lika väl det är nästa bord. Vi är många som fått nog du andra förut. Nu när svenska flocken samlats, vill du växla ur? Everything in me and all Packa under kläder, du ska till finsångpoet läge. Sei, jag ska till Sverige. Äscht vills fri. Men jag ser hur de svaja i vinden. Och jag styr kan tillbaka. Jag känner allt kallar mig. Jag känner allt kallar dig. Vi som aldri sier nej Vi som älskar Sverige Sverige, rara Sverige Vi skal ta tilbake våre gamle Sverige Inget kommer hindra oss at dette Sverige Är det Sverige, Sverige, Whatever it takes to bring back old Sweden. Framtiden vår, den kan vara Och jag vet det var sen vi stod tillsammans höra de svåra musikern men vi har ett mål en vilja av stål du vakta känslorna till liv och vi ska vinna i vi ditt seger jag känner att hon kallar mig jag känner att hon kallar dig vi som aldrig säger nej Vi som älskar Sverige Sverige är några Sverige Ich der Torpingsborg der borat gamla Sverige Inget kommer hindra oss att detta Sverige, Sverige, Sverige, Sverige, skjøna Sverige Rutsi, rutsi, rutsi, rutsi, hejno, rutsi Sveden, sveden, sveden, sveden, sveden, Whatever it takes to bring back good Sverige Sverge är våra Sverigem Istället vill vi vända gamla Sverige Inget kommer hindra oss att rädda Sverige Sverige Sveriges stjärne Sverige på av Sverige, Sverige, Sverige. Rutsi, rutsi, rutsi, rutsi, heino, rutsi. Sveden, sveden, sveden, sveden, selten, sveden. Whatever it takes to bring back good old oks valan landar i wang song heng mi kru kana juan Ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut. Johansson hör du strängarna, Johansson var mis svängarna, Johansson ser du ängarna, häggen doftar redan vid vår knut, skymna dig, skogen klädes sig, alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar, dig, skymna sig, öppna dina sinnen, av vad du förbar, skymna dig, skymna dig doftens Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas Skynda deg, skynda deg, jorden vrider seg Flyktig er vår korta roslag som går Johansson, ser du båkarna? Johansson, kommer rør på båkarna Johansson, hör du stråkarna? Kort i våren, snart så er den slut Dagen glittrar på gräs och storor, och när skymningen på. Morgonrunan stiger vid morgonbrisens tara, och snart ska det vara en annandag. Ju Hør du du jøkene? Heng med mig krøkene Johansson Ser du løkene? Se hur alla bjørk har slaget ut Johansson Hør du strängarna Johansson Var med i svengene? Johansson Ser du engene? Hengen doftar redan vid vår knud Skynda dig skynda deg Skogen klæder seg. Alla fåglar kvittrar Alla fjærda glittrar Skynda dig skynda deg i marken ble det sinnen, a vad du dig, skynda dig, upp den spridsch, alla fromor knoppas, alla hoppas, skynda dig, skynda dig, jorden vidsch, flyktige var korta, roslag så Ju anson ser du båkarna ju anson komror popo kana ju hör du stråkarna Kom, det vore en så iden så Ja jag tyckte det var någon som ropade da capo Var <laughs> det ju han inne igen då Jag har översatt några amerikanska da capos den första har jag kallat för fyllning till svensk ungdom. Slagen av vid dog har fått en sär egen profil av ranka och herstil och så pressig. Än där sen den stora sjukan först spridd ut i fjol. Har jag tränat på med egen låt för nu ska jag bli idål. Små flicker, kom, kom, kom, kom, kom i rock'n'roll Tra-la-la-la, rock'n'roll og hopps al-sa Er det noen som vil forneka at det svenger som det skal Hejo, hopp på rock'n'roll, gå og bada tom i stål og ungdom berede på en chock i i strått Hoppla! Se de travar sig hos varje discofil med heranka och og herstil och så presligt. Filmerna är fyllda ut av samma slaxa ackord, platter and the rock, och så jairhouse rock, och så rock i öttagår. När kommer nordis torne filmerar rock and roll la la la rock and roll, den är visserligen heve men är sitter som den ska hejo hoppar och rock and roll flickors mas dem upp ett vrål kom hit och rycka mig varsin lock i frygysern upp hoppla Jag vill också känna hop till svimming, pool och bil som heranka och har stil och så festi när på ena kungatronen av en lycklig slum det har blitt vakans vid ett par min chans så när Elvis gör sin slum då dyker jag istället upp mer rocker roll. tra la la la sa Stanna kvar i väppen rocken putt det detta klarar jag. Hey oh på rocken roll. Se nu spinner världens spår och ungdom berede på en chock i flygissrop. Every hope rock you I'll party. Lights, Lights. down in